بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلٌ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُّ مَزَتِنِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ سُرَتُ الْهُمَزَا مَكِسُرَتِ په نزول کې د نمبر 5 د سورۃ الቂያما نازل شوې ده او ترتیب د صورتنو کې یو سلسلو رن نمبر سورۃ ده پس د سورۃ العصر نه ربط او مناسبت د دې سورته د مخکی سورث سره پګاڼو جوها ته باندې دے یو دا په مخکی صورت کې اوصاف الحسن ای ذکر کړل سلور په دې سورث کې منا کید اوصاف قبیح چی دا خصیفتون زان کی راوالا ایمان عمل سوالیخ، د حق بیان، او یو بلتا پا صبر او دا ناکار صیفتون چی دی صورت کې دین و دا دا زان نا لرکا، یا مخ کی صورت کې ویلیو، این الانسان لفی خسرین، یقیناً انسان خام خواب پا تاوان که ده دی سورت کی اغا اسباب دا تاوان خواهی چی کم خلق تاوانی دی چی دا کارو نا کئی داوه دا سورت پا دی سورت کی زورن دا پا اوصاف قبیحو خلاصه دا سورت پا سورت کی سلور او ساپی طبیحا دو باطل پرستو خیم او تخوی پی اخراوی ده سلور کارتا امتیازات ده سورت سورت ممتاز ده ذکر کرده او ساپی طبیحا و پجودا طریقا د دی زینه تر سورت الكوسر اپوری ده بیدین و خلق و علامی خی قرآن عظیم پا ختمی دو ده نوز دا تا تا چې خ خلق سوک دی او ناکار سوک دی ندخو خلق و نخیم در تا د دا ناکار و خلق و نخیم در تا خی ندد پارا چی دا ناکار خلق د دا علامو دا نخو نا زان و او دخو خلق و او نخی اغا پزان کی راولا پدی سورت کی دین تر سورت الكوسر فوری سلور سورتو ندید بی دین و خلق و علامی پدی که ذکر کئی پدی سورت کی نخی صدی پدی که سلور نخی ذکر کڑی دی. یو دا چ دیبا حق پرستو پسې دیندار او خلقو پسې شارې کوي دويمدا دیوه حق پرستو باندې بدنامي لګې الزامونه او عیبونه باندې لګې دریمدا بخیلې یورپي نه لګې مال جمع کې او بیا بیا سلورم دا چید دو دا خیال چیزا با دنیا که امیشای ما و دا مال با ما سر طول و موری دا سلور نخی دا بیدین و دی صورت که اللہ بیانی بیا دا غد پارا علی عذابونا کل لا لیم بزن فی الخطواما هیچ شرم دا سنده زرده چیدی با خطواما که او غرزوالی شید شی دويم هو توما سره دا الله خبر کور دریم اضا دا انها علیہم مؤسوادا دا دایبانې جکړې شوي سلورم فی عمد محمددا پاغه په فونو او غست نوک دوک دوک دو به وته دایبان دا دا شوي سلور نقصانات او الذکر کل نو سلور عذابونه مول ذکر کوي دا سلور عذابون او سلور پلیتیو نقصانات داغی ویلو لکلی حمزت اللماز آزا حلاکت دی دهری او اشاری کا انکی عیب لگا انکی ده پارا حمز او لماز دیکی سپارت دی علماوی حمز دیتا ویچی آغا اشاره کوي حق پرستو پسې او لو مزد ته لیکي چې پاغي باندې عيب لګي الزامونه یا باز علما وي همز اغي ته وي چې مخا مخپه لګي اولو مز چې چی پششا چی تنینو تاپسی لگی ہے او پتابانی خب خبرې خبری کئی الزامون لگی سو کوی چی نا اولتاد دی رعا کس غمز دائی چی پششا لگی ہے اولو مخامخ لگی ہے او سو کوی پی یو معنا دی حلاکت دې د هر یو اشاره کوونکې له مزه غیب لګون کې د پاره الذي جمع مال او عددا هغه چې جمع کړي د مال او عددا تیاری کې خود دی لاره يا وعددا اشاره دې ته وکړه کړه چ دامال بیا بیا شماری ځکه محبت د مال سره ډیر دی او خیال یی دای چې دا کم نشي وای ورګی چې کم شوی بخیل باسیله یو روپاینه لګي علماو لیکلی دی تفسیر سراج المنیر والمقصود ذمهم على امساك المال عن سبيل الطاعات پدیزه کې د دې مقصد سره مقصد د الله د دې چې د مزمت مذمت بیانې چې د مال نه لګې د صحیح زینب باندې په طاعات باندې یې بنکلې نو د باطل پر سو دره مانا صدا ده چدا بداله پدین یو روپېم نه لاګي الزی جمع مال او دا غ سره دې چې جمع کړه دې مال مالن نکره ذکر کرا اشاره د مال فقواله مال سه حیثیت نه وي او دې په رډر تمینی وعددا او بیا بیا اشماری کې نایا د داغه د محبت نه یا وعده د ما نه دا چې دای تیار کې خود لري چې مصیبت راځي نو چې پای کې بیلګومه او دی پدې دی پیګي چې مال په مصیبتونو نه د پکی ایمان مصیبت نو په مالونو نه د پکی مصیبت د مال په خرچ کولو باندې الله د پکی چې چې ته چې ما الله د مسیبتو نه بچ کې نو پیسې موولږ د پیسې ولهګ د الله پهلار ک نو اللهبد د مصیبتونو نه ب بخوانو خلکوویل د شم او د صح یو مره لګ نو نو دد مطلب دا چې شې نه لګې نو غتې پتانو طو تاسیو او پهېو لاړی شوشي. او سہی دا الله پدین لګئی نور تکلیفونه پہلا نه راولی نو یوم راولې را کی خدای یو پیدا او د بل نقصان وشو ثواب میلاو نشي الزی جماع مال او عددا هغه چې جمع کړي د مال لرا او عددا او به تیار کې فدری چیزې په مصیبتونو کې لاګو ما که توی چی موسیبت رانه لریشی نو صداقه ورکوا ولی صداقه سره در رب، رب، غزب ختمی گی، غزب ختمی گی یحصب واننا مالهو اخلا دا گمان که دیچی یقینا مال د دا اخلا دا هو همیشه بکی دلارا ددا د ګومان دې چې کینه داو همیشه د دنیا کې مودا بارا سره یې د خیال نه لري چې جما خو او دا او سببتی روانه مودا به پاتې او یو شاعر ددا بو کتابونو کې یو شعر راځي پښتو کې مطلب دار کلا کلا سړې مال جمع کی او چسو کې کی جمع کین واغې و نه فوري نور تپاتې شي نو جوړه راوړي د دکان نه پخچ راوړي هغه وانه کو دی او نوري وا وندي سم مطلب هغه مر شي واغته نو دا مال به تاسو رټول مر نه او نه به تاسو رټول مر جونده ثواب حاصله نو د الله پلار کې ولاګوا کل لا يم بزن فالحطمه هچره دا سنره چ دې بغینې ټول مرامې او یا په دې د دې مال په وجد عذاب نه بچي خامہ خاوګ ورځ ولې شي دې په ختمه کې وا ما ادرا کمل ختمه ما سشي په کتال را چې ختمه څه شه نه ر الله ال مو قضا د الله تعالی د بل پرې شو الَّتِ تَتْ وَلِعُوَ عَلَ الْأَفْ چه حمله با که ورخیجی با عَلَ الْأَفْ اِدَا پر زلونو یاد خلد یا خو غلمهوی در زکا چه در زلون زینو دی در او در شرک در بغز او د حساد انسان زلو چه خیل انسان خیل او چذړی خرابین انسان خرابین دا کوفر او شرک او بدینی په زونه کې ساتلې ونه زکه وی تطلیو علالافیدا او یاداګان جنسان اغوانه عذاب شروع شي تکلیف شروع شي نو ډېر زور عزت رسیږي زکه وی تطلیو علالافیدا انها علیہم اوسوادا یقینا دا اور به پاغي باندې جکړې شوه دا اور به اور په دا سسطې او دی به پهې تنګله کل چې دا به ب دی نه داېطوي في اما مومد دا دا با دی با دی او دوگ دوک دوک دا و به پستو او دوغ دوکې دا اما د محمده د یاخ دا چې دا. دا اور په داسې لمبوي لکه تنګ ستنیستنی. او یا دا چې داون اور بداسنی چې غنی بلیږي او سفدای بلیږي او ساسي فزول بلیږي دا اور په یو پیپ کې باندې کی او دا جهنمی په با باغ کې پیپ کې وردن نه کی چې د اور یو زرم د نه خوادي خواني ټول بل په د بلیږي او دا په دې داسې راجو شوي لهما لیکې د لکه دوال کې چې خلک دا میښټ یو کلې ل خواځې نه نه داسې به په دا کلکې یخواې به نه نو پدی سورت دا باتل دی صورت کې باطل باپارست یو علاماو نهخواخور ده یو نبل کېڅور ل چېی به اشاره کوې دی به ابونه ویلزامونه لګې مال نه لګې جمع کو. او دای خیال له چې زبر ټولو مرګ دل دلته یم او بل سورہ کی صورت الفیل کی د باطل فارس ته بل علاما او بل نہا اغه دادا چې د الله د دین مارا کې زو زینا بر وانی جمعه تونا مدرسې د دشمن بې او دا د بنفری دی خدا تا ته ښی چکه په بغفل کار کئ خو انجام بيدای چ الله به تبا کئ نمونو ګرل ک ابراهیم چ هغه الله سن تبا کړو سورۃ الفیل مکی سورات ده کو نزول کی نو نمبر ده پس دو سورۃ الکافرون نا او ترتیب دو سوراتونو کې کې یو سل پینزم نمبر دی پس دو صورت الهوم از نازن ربط و مناسبت دو دی صورت دمخ که صورت سرا پگن و جوحات دی یو دا پمخ که صورت که تخوی پی اخروی و داخیرت پا عذابون و یه رو دنیا پا عذابون و یه رو دو دنیاوی دی یا مخ کی صورت کے مخالفت حق نہ ذکر شو آو د حق پرست نہ ذکر شو پدی صورت کے مخالفت داگے دا مراکز نہ ذکر کئی یا مخ کی صورت کے مخالفت تو دنیا پرستو وجیناں آو دی صورت کے مخالفت ذکر کئی حکومت او دیکتدار پرستو وجیناں یامخ کی صورت که زورن و سرکش و خلق و تنوده که تخوی پی دنیاوی ده دعوه دو صورت تخوی پی دنیاوی دنیا په عذابونو یارا خلاصه د صورت صورت پا دی صورت که اول تخوی پی دنیاوی ده پا مثال د اصحاب الفیل او داغی حلاکت ذکر کئی امتیازاتم دادی صورتم دغده چی واقع عدد اصحاب الفیل علم تر کیف فعلا ربک بی اصحاب الفیل آیت نگوری چی سرنگی کار کرده ستارب بی اصحاب الفیل اغی حاتیانو والاو سرا اصحاب حتیانو والا دا ویش په ته زره هاتیانو ابرهرا اوس تیو د بیت الله دروازه نو ولو د پارو داسره هاتیانو پارا تیبانی ویو 550 بیت الله روانو ول روانو تفسیر زادالمسیر لیکلی دی چیو وجه علماو دالی کلی دا چ ابراهیم یوګرژ جوڑ کړه په یمن کې او هغه ویل چې زبا دا داداسې دنیا کې مشهورو ملک بیت او دغه لږ خلک داسې رازي لکه بیت الله له چیزی نو یو سره خبر شو د بنو کانا نه چې خدای د الله د دا کور مقابله کې کوټه جوړ کړه نو اغا لال پایی که وردنه نشو دو شفی او اغی که ولا گندگی ورزوله او دسماته او که نو نجاشی خبر شو ویزه با دا مسلمانان و خانه کابر وانو نو ابراهی او گر او یاد آن بعضی خلفوی چیز قومو دو قراشو نه نه تجارت لطلیو نو پلا راکی او گرجاو خوا کې اغیی پڑاو که زان لیور بل که سغوخا ترکاری پا خواله نو دی خوالال ال... او بیا او زلر اغیی هوا را لنو داغی سروت کی والو زولی نو اغا, آغا گرجاو سوزیده نو اغییی دا خود دی عرب و دو وجی نسوزیده لیده و منگ با دی خانک یا باز علماء وی تفسیر قرطبی چې دایو کوټه جوړا کړي و او مکیته سړې را لګلې او د حج په موسم کې اول تبه خلکو ته ویل ته بیا مرزه یلتم کوټه جوړکړي دا و غیلې زوی عبادت وکوي نو هغه عربو کله برداشت کولې شو اگر چې کافرانو خدای الله د خوفه مقابله کوي بلکره کله برداشت کولې شو الله هو منا کنه اغې راولګې دل نوغه سړې مړک چې مړې کا نو ابره غوڅ شوې دی سړې وجل دې مونږ بر دې خانه کا بر روان شو ځان سره فوجيان او را روان کړل مکي تر انځ شو نو مکي کې دوې له چهلک چې د عربو سااروي د له مخی له در ځینو بسرانی سی دا بهمې بوجوو نوپارې کې د بدل مطالب پو خانو راغې وول تول او یو سړی راولې چې ته بلار شي مشي تهته د مکیې سردارانو طب به وایئ چې زه تا سرهجن نه کوم دیله راغلی هم چې خاان کابر واووم. کتاسو سنو آئی، نزخانه کابر وانو ما واپس بزن، او کتاسو جنگ کوئی نو بیا برسر زمجنگ پوما، اگر زیده در عرب و مشرانو سر میلاو شو, شو، پا دیگی در نبی علی سلام تر عبد المطلب سر میلاو شو، در نبی علی سلام نکس آراد، نوش بکر سیر نریا، آواز پیسم کلگ، آچی بلان بلان تی ختم شکن، د نبی علیہ السلام د نک عبدالمطلب سره ملاو شو د یکو پکې پریرا نو عبدالمطلب ورته وای چې دا سې کار دې خانقابه کورانه یو کپریدیه عظماو خانی نیولې دي نوزه تمما سره لاړ شو او مادرې ستاافسو باادشا سره مخامخه چې ما له زماغ وخان را کغ را بدل مطالب ډېر دونون خوک سړی اوسپینګې او مشر غشر غ نو دی چې کله لاړ ابراه وږې که دیل دیله راغلی دی چې ما چ میت کې چې خ کابه مه نه و دی د راغه په ژبه نه پو د اوغ د د په نو ده څنګه سنگ را غلی ترجمان توی تپوسته تا اوکا ده ور توایی وی دیل را غلی ما چستا ده پوج زما و خان نیولی نو مال زمان و خان را کر اگه ترجمان توی ورته توایی چې تخو پا مال دیر درون خوک سره لگی دی دو خان و در سره دی او ده خانه کابی پیکر در سره نشتا خانه کابی روانه اولو را غلی و نه غی عبدالمطلب ور تویزدو خان او مالک ما زدو خپلو خان او تپوس کو ما, ما. او دا خانه کبیر رفس الله شتا غو دا خپل کور تپوس کی ابه تا نمنی کې او ته نشروانه وله دا غ مزدور او پوجیان او تویدل خپلو خان ور کی او خان یې ورکل او دیر راغی عرب و تووی چه ابره هر اغلی دیو خانه کابر وانئی نو دا سکارو کئی چه تاسو زی دیو غرونو توو خیجی دا دشمن را اغلی دیو خانه کابر وانئی نو مقابله من که ولی نشو که عذاب رازی زنی چه بمونگ راشن او چه کل دا عبد المطولب تا, تا نو را غیر دا خانه کابی غیلا پی اونیو. او یو دوش شیرونے ہوئے ہیں یا ربی لا ارجو لهم سواکا یا ربی لا ارجو لهم سواکا یا ربی فمنا منهم حماکا ان عدو البيت من عادا کا ابنهم ان يخربوا قرا کا اے زمارہ با زه امید نه لرم د د پارستانه ما سیوا یوستا نه می امید د چ تب د د پاګه الله د منکا چستا د دل مرکز او چراغار وانه کی اللہ دوستاں دو کور دشمناں دی چے غستا دشمنی اللہ دے استاد دے کلی دوران اولن اماں کا اولاد اولاد اب او او او او رہا چے سحر شو شو فوج را پاسو چیزے چیزو املک او پاتیانو نو کین استل, استل،, استل او ہاتیاں نے بیت اللہ طرف طرف روان کرن چلہ گرانی دی سنو ہاتیاں مخ کی نزی چبل بلخوا مختاو کې نو په منډه ځي چ بیت الله ترته مخې نو په بیت الله ناراضي زناورم په دې پوي دا چې د الله کور وسات کروانو خدای جرأت ترته بیت الله واري نو رازي ابراهه لګیا دې وایې ټکایې خو به عتی په دې طرف قدم نه او چې په بل طرف خوشي کیږي ابرحا پدې کې لګیاو چې بو اتيان او بیت الله په وړاندې پدې کې الله پاک یو پوج راوچت کده مرغان او یو ډله سمندر غاړه نه یو سیل را فاصله درته تا کر کو په شکل کې واړو واړو مرغانو دا دیو مارګه سرا داغي سرا بسانو او چې کله براغه نو دچا مبا نه چې به ورځو دا غنوم به باقاعده په لیکلو پاغاکاړي هغه کانه به را خوشی کده مخوک نه نیغ په پاغه سړی باندې راغې او چې په ټولو لګي نو تر په چلوې ټوپ په و لګي هغه سړی به ټول سټکو رې شو سرد اتی به ختم شو مردار به دول شپه تزرا ثیان سردس شپه تزرا فوجه پاغزه او د وړو وړو مرغو په شکل کې تباکل انداغي باندې په عذاب راوست ابراه چې پوه شو دی پخپل خپل پل تی سوور شو منډی منډې د تی لا صبر کړوو لاړو نه جاشي بعد شالو چې داسې کار را سره او شو چې تیې خلاص کله نو مغوره چې د قلته اوله پسر سر کانې را خلاص کو هغه پاغځې موردار شو تاریخ دا خبره وي کلو یاد د اوساتلله کل چې چا د الله د کور سره سیړلی دي الله تبامان. بیت اللہ د الله کور دی چاغه خلق او وسنه کې د الله د هی حفاظت وکه سنجې بیت اللہ د الله کور دی بیت المقدس د الله کور دی او دا د یو قبلې دا الله د رغبله کور حفاظت وکي د اسراییل ظالمانو له دې الله خپل کور بحفظ کی کله شاه مسلمانان کمزوري وی به بیوستری اجزان جیلو اللہ زمان زورا ورده اور زمان اور عطار عطار او زمانگ او اللہ تاکت ورده یا الله خپل ابابیل پر گا یا الله خپل پوچ پر گا او, او دا کپر تباو پرباد کا دا مظلومان دا بیت المقدس چی دا غیر و زانو بیزتی کیگی اللہ دا خستا دویم کورو اول بیت اللہ و دویم شمر پا او دویم بیت المقدس او سمرا زمانینا پاغید کافرانو تسلط تے او سمرا زمانینا پای کی مسلمانان غزوہ را ولیکی گی یا اللہ خپل بابل کراولے گا او تباہ و برباده کا دغه مسلمانان او د اسلامی ملکونا د دې پلیدو خلقو نا پاک کا الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ آيَةٌ لَهُمْ جِسْرَنگ کارکل اوس تارا به اصحاب الفیل غیۃ یانو ولو سرا چې اتیان پاږه وختي سپر طاقت وو کنن د دې سره ماشندریری نند دیسره جیا زونه دیو نند دیسره ټیکنالوژي دا الله دا سپر طاقتونه ولا سپر کار الله دا ولر نستنا بوت کا عالم تارکه ففال ربک باصحاب الفیل نایه ته نګوري چې سرنګی کار کړ رب باصحاب الفیل دا غهتیانو ولا سرا الم یا جعل قیدهم فی تظلیل اینا دیگر زول اللہ داغی چل پتبائی که اغا طول طاقت پر کر و ارسال علیہم طویرن عبابیل اور علیگلی واللہ طلا پاغی باندی مرغان ڈلی ڈلی ترمیهم بی من سی <ساس> وشت بی غیل را بی حجارت پکانو من سی جیل دی کرونا ما سجیل اگه کانی توویی چی اغا خور پا ور پا خشی دو ور پا پخشوی خور وشتل زکار پنشپیر شیخ سے مددل لہو العلی بویل چی ده دی زخم بیا نرازی چی طولو مرشلی دلی پراتی فجعالا هم که عصف مأکول پس گرزولی و غیل را پشاند و خو خوڑلی شو عصف مأکول یو مطلب داد لکه چې غیا فصل پاږې باندې پېښې راشي په پیولګي او ټوله غ سوري سوري شفانه دا سوري سوري خل یادا لکه سروې چې غیا اوخلي او پاږې باندې هغه شپونو کی او هغه چې دینو سټه ته جوړه شې دا چې الله پاک تبا کړ څو تی دي جوړ یا فج فجالهم کا عصف معقول ګرزا ولي واغيلره پشان د غیا چې هغه د فراک د پاره تیاره شي وي تاسو چې سارولا غیا چې نو کوتره کې ولا زره زره کې دید پاره چې خرابای نه نو الله وي کوتره مې کړل له څنګه چې ساروت خل غیا فجعل لهم كاسب ماكول پس ګرځول او غیله رپشان د وخوخ ورل شو بسم الله الرحمن الرحيم ليلا في قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف سوره قريش مکی سوره ده په نزول کې نه هشتم نمبر پس د سوره تین نام او ترتیب د سوراتونو کې یو څل پس د سوره فيل نام ربطه ده ما سبقه سرداده پا مخی صورت که داغی چه ده پارا زورنه و چه چه ده اللہ ده دین مرکز بیت اللاروانه و نکدی صورت که داغی چه ده دا زورنه ورکی چه چه ده اللہ ده دین مرکز شار کرده که پیر خوروانه نئی نمسلمانه نا تای و تشا کرده ده د اللہ دا کور قدر در سرنیشتا. قریش ووڑی که بیومن تطلع جمع کی بلتا او د اللہ کور تیڑ وقت نوارکو. نو آئی لزورا نوارکو. یا مخی صورتی یو نعمت ذکر کر. چی اللہ د خپل کور حفاظت پا خپل ہوکو. نو پا دی صورت که دو نعمتو نور چی تا دا اللہ د دین خدمت که. اللہ بدل لوگ ختمکی ختم مال و دولت بدل درکی او اللہ بدل یر ختمکی امن بدل درکی خود چکل تا صحیح طریقی سر دا اللہ دا دین خادم جوڑ شی او کچر تا صحیح so خدمت he نکینو دا دوار نیمتون با در نوالی خوب با او دا امن او خوشحالی با امدل نیم او لوگ و غریبی با مخی او تبا ور پسید پدی که ده بیدین و خلکو بلا نخواد چه گوره دیبا د الله ده دین ده پار یو تیم کم نیوزگار نه اوڑی که یو نجیمی کی او دنیا د پاره بیزان لطو سیم و لوقات کردی کل بوی دی وقت کار خیی او دی وقت که پلانی ملکی خیی اوڑی که علتا و جیمی کی دلتا دید پار خده او دانوی چی دا ده ده خودی کور لبس وقت زمان چه دا اللہ دین ته به یو ڈیم موزگار نئی او د دنیا د پار با ارپین تیاری لئیلا فی قریشن ایلا فیهم رحلت الشتائی و سویف دلتا دالام کم لام دی یو قول دارے چه دالام موصول او دا ما قبر سره متعلق دی ان فجالهم كعسب المأکول لئلا في قريش او زول ولله دیلارا پشان د وا خوخ وړل شو لئلا في قريش د وجه د مینی د کشننا چې د کی مینه چې دا هغه د سفر د وړی د جمی سرهوه ک ټ نو نه الله ما طبله لاله یالی ایله دشن لام دته عجوته اجبوب دی په مینا د ک شوو شو چې مینه د غې د سفر د وړي د جمی او د وړی سره دا یا. و لما وی دا مطالت د معاد سرهه اننی فیا بدوه په حاضل ب الااف کوورشي خوشا خللو ک چې دی بهبار کله لاړه لاړل نو خلکو به ډیر قدر کوو و دا د خ د کورور ګونډاندي د د خ کور جوړ کړی دی. نو چرچا زله کې بد الله د کور مینا وا د دی به امر قدره عزت کوي دا د مخې نه راغلی یو خبر بنو چې دا غ خلق دی چې د خدای د کور له قدر وسرشتنه خدای دی قدره باد خدای د کور د وجه نه خلکو کو نو الله ویو بد بختو چې ستا سو خلک زما د کور د وجه نه کوي نو زما د کور خو خیالو ساتي کنه زما د کور قدر هوکې کنه چې د کم زید وجه نه عزت کیږي دا غ کوا دا غزې سرامینو محبت کوا لیلہ فقریش الہ فہم رحلت الشتاء والسيف تعجب پیمینہ د قریشو مینه د هغه د سفر کولو د جمیه د وړی سره دا جمی کی به یمن تروان زکا غالا ک گرموان کی به شام تروان واغالا ک شام ډیر ښه صالحه کړه الله دې دې کافرونه مخفوس کړي فلی عبدو رب هذا البيت پکار دې عبادت کی اوازې د مالک دې کور دا ځکه فلی عبدو پکاردارې چې عبادت کینو عبادت خوغې کوو منځونه مخکی ذکر او چې منځونه یې دارانگے دارانگے نے ذکر اللہ ذکر اللہ اللہ اللہ دا رې خیراتون زی کرددي د ب الله تعمی ریزی او ما اوستویللی په صولو کېکې چې شاولی اوله د لوي رحمت اللهلی اغلی کلی کو حجهلهبالې غ کې غ کې چې دا ټول د فطره راروونه په کاپیرانو کې منلی شو من ظور او جوواهجو اعتکف هو خیرراونه نو دا ټول نو او خدای آوازه د الله نو ګور په خبرم یقینو کئ عبادت د الله به ال په ده درکئ چې آوازه د الله او کئ عبادت د الله کی بل سوګزان سره شریک کی یعنی الله سره شریک چینو بیا د عبادت ورو الله ته قبول نه دي زکه عبادت حق دی یو الله دی لکه او کډیر کې خدای یو الله بکی کافر او بدانو چې د الله نه مکمل انکار کړو غ که دییر کارونه و دا سچ الللی کول کول خو یوااض اللهلی نه کول نچی چې الله ل نه کولنو الله تغی بعدت قبول ن عبادت کی کې بذه الله سره سوپ نه ش کېې فلی آبدو رب حاضل الب په کار چې بعدت و د مالک دې کورور الذي غې الله تو من جو چې خوارا کې ورکڑے دے دته د لګې نام و اما نه هم او امنه ورکلې دې د ایتدا یې نه اته عامه هم من داخوارا دا خوراک دعا د ابراهیم علی السلام ولډېر کړه سورې بقره کې تیر شیو ابراهیم علی السلام دعا کړه و چیا الله دا کلیده د امن او ګرځور زوق اهلهه من الثمرات او د دې کلیوالو ته د میوه رزق ورکا داغه دعا قبول شوه په مکه کې پسل ډیر کم کیدی خوملاویږي په کیارشه دار زین او تر اروانی یوجبا الیه الثمرات کل شی دار طرف ناوته میوی راستل کیږي دار قسمه میوی را رواني داغه دعا وآمنوا من خوف او امن ورکل دې دیتہ دیارینا ټول دنیا بدم بدمنۍ په حرام کې چې کمزه کې سملاستې نه وال تسملا کمزه کې کې نه استیل تکينا انسان خو سکه چې ونه تپکه امن دی حیوان تپکه امن دی زناور تپکه امن دی نو دا الله ولدا من ور کړه معلومه شو چې غريبي او بدمنۍ دا په عبادت سره الله ختمه یو خلک ترقي د عمل غواري امن ته ملک غواري نو دین دی په ملک کې آم امن رانغه بیا د امانتکو شو دا په دین سره دا خبره تړلې دا په ټوپکونو نه کیږي دا په دباونو نه کیږي دین عام ته او دین د پاره ترې چا دادا پنځپیر شیخ صاحب رحمت الله علیه بفرمایل اباده د وېخ نه کیږي او وانه د پاره نه کیږي خطا خلق چې دین او هغه تیار کوي بچو ته قران وخاې مشرانو په شرامته قران وخاې خلګ په دین باندې پوها کوي چې کله یو سړی په دین پوها شو او هغه په دین باندې عمل وکړو دینداري او چې یو سړی دې یاري نه یو کار نه کوي نو چې کله یې رانی دی فل کار بیا غفلت کاری چو ته چوکیداری 24 غينټه څوک کولې شي دا امن په دې راځي چې مسلمان پدې پوې شي چې د بل مسلمان وجل حرام دی نو کاغاله تو مينت کې به وځلې و نه فرین ځانګر کوم او چې پدې نه پوېږي پله سر په دپار به بل یو سړے پدی پوي شي چې دبل پیسې خول الحرام دي ماغت تا تا ملاو مشینو اعلانونه بقې ما پیسې مون تدې کړای چای ماته وای ني شي خول له یریږي وې داخ پر حق دې ما سره او چې پدی نه پويږي نو تا بزانه سړے کړه مهنت به ډې کړه او دا ظالم برتلار کې ناشتی په خپلو پیسو بل مړو کېو پیسې بندنوالی بدمنې خدا غوا کار ګاړه بندنوالی او تا به مرګی چپدی په یوسي چې دا د پر د رحق دیواله نامه اپکی کلب ام بیا دا وانا دښتات نه بنیا دي کار پکاره دي د خلق عقیدی اعمال اخلاق سمول غواړي او هغه د پاره دا د قران تعلیمات دي قران انسان کي انقلاب راونه باش و گویم آن چه در دل مزمارست این کتابی نیست چیزی دیگرست چون بجان در رفت جان دیگر شوید جان چو دیگر شد جهان دیگر شوید سپا در تویم آغه خبره چه کم از ما پزرک دویی در قرآن یا نشنا کتاب ده کل چه دی انسان په بدن کرا شی بدن که انقلاب راولی او کل چه بدن که انقلاب شي پټول ج ک بیا انقلاب نوقرران نو خللاوی ک تاب د دا عام کوې د قرآ درسونه عام کې د قرآ تعلیمات عامپې اسم الله الررحمن راحيم ا ایته الذي او قد ب ب سرول معغور مکی صورتت دی نزول کې والله نمبر نامبر بر پس دصوره چې تکسو نه ناازل دی او ترتیب دو صورتونو کی یو سلوام ده پس دو صوره قراش ناشن ربط و مناصبت مخ کی سرداده پا مخ کی صورت کی زوران واغی خلقو تا چی چا دا اللہ کور پریخو او دغشان پنورو پس مندی والی نو پا دی صورت کی داغی او ساپی طبیح نور یا مخ کی صورت کی دو قراش حزی کروکا چه الَّذِي اَتْعَمَهُمْ مِنْجُوح آغا اللہ چه دی قرآشو لی در لوگی نا خوراک ور کرده در لوگی اولا ختم کرده در نو دلتوی چه اللہ در بانی پازلو که اولا در لمال در که نو در بل غریب خیالو ساتا آغی خلقو لزورو نا ورکن چه کم خلق آغا در غریبو د مسکین خیال نساتی ولا یا حضو علا تو عامل مسکین یا مخد کی صورت کې ویلو فلی عبدو رب ھذا البیت <سؤال> پکار دے چې عبادتو کې د مالک <سؤال> د دکور نو پدې صورت کې ویل چې عبادت کوکې کوې عبادت ادا سوي چې الی نو من صلاته امصاحو مز د مطلب نه خبره دي دا الله د پاره نه کې ریاکاری د پاره کې نو بیا ثواب نه میلاوی عبادت به یوازې د الله کې یا مخد به باطل یو نه چې د دنیا د پاره او دن دا پارا نئی پاریغ دلتے بلا نخذی کر کئی دا قیامت من کر دے سره سر ظلمونہ کئی دا مسکین پا حق کئی کمی کئی اتن خفل زان تیزے او نبل تیزے او عمل چی کئی نو آغا دریہ کاری د پارا کئی دای نوری نخی نخی ارائیت اللذی یو قذبو بی الدین آیتالی دلده اغی سڑی لارا ایا تخابر داږي سړینا یو کاځې بو بدین چې دې نسبته دروغ کوي بدین قیامت تا دین معنی د جزا او د سزا قیامت دی یا بدین معنی دین اسلام تا فذالک الذی یدعو الیتیم Ta, urgency, fire, ف دغ سړی د چې دکې وررکې ییمته ی د فو ان حې ی تیم د خپل حق نه روسته کوي فظ کلدي یا توغو ی فغ سړی دی چې یتیم ته غوسکیږي یتیم باندې ظلمونه کوي داغه حق چه دینو هغه خوري الله وی دا د بيدینه یو نه خشوار یو د قیامت من دوی دویم د یتیم سره ظلمونه کوي ګور دا خبر یاد او په ما شره کی دعا کیسه خلک دی یو که سماغ دی چې هغه خپل جواب ویلی شي خپل د پات شي یو آغا دی چه آغا غریب ایس اصرا نی خپل جواب و خپل دفاع نشی کوله دی بانی زم پوکا چه و خلکو چه آغا اخپل جواب و دفاع نشی کوله نو دا غی اصرا صرف یو اللای دی ته مظلوم وی د دی سری نمبری ری ریگی دا دبانی گوره چرته تا ظلم و نکی او کپ دی مظلوم دی ظلم و نو ددی تاسو بدل نار الله کې حدیث کې رازي نبی عليه السلام وې دا الله وې چې داغه بندا بدلب از ضرور اخلمہ چې هغه سره سوب زلم کیو داغه بل سو دا د جڑا او د فریاد نهي او ما ته جڑا او فریاد کې نو الله یې زبه ولی امداد نکوي نو دا خلکو سره وړې ریستان کوې دا مظلومان سوکو چا سره چې څوک زیاتېو کی راشه نو پلار ته وي نو د یتیم پلار چرته وي چې هغه خپل پلار ته وي دا هغه رښتیا هغه سره رښتیا جوړي مسكين کې پلار ته وي نو هغه بس ته پوسو کی هغه رښتیا وي دا سره خلکو سره ډېرې رسې کوي فذالک الذی یذغوالیتیم یتیم سره ظلم پد ملک شروع صدغ پهلوانو درشتدارانو دا او صدناکار پیرانو د مليانو د مړی په مال کې خلکو مزه کړي شو می بوې سلوختي بوې کلیزي بوې او چتا بوې دانا روا دي نوېل به دا پنځ پريان دی نمانی او د خیرات نه او چې دی به پچل وال غوړنه دوی به من خیرات سو پیژن نه چې خیرات سو پدې ټلو ټلو دا خبره زه هم کې نه خیرات دې تا نه وایي چې د پردی مال را واخلو وی لگا و خیرات تا دې خپل مالو لګې خپل مال خیرات کرن او ته به ثواب ملاوي پردی مال نه زمان خلک د پردی مال څخه کړې لکه دوه اوري حیوا چوا او دوه چې دی نو واچا وا بیل جوړ کا مالک به بیل درکې بیا دا تا دوا تا, تا, تا دا چې تا بیل ور کوله تا ته پتہ لګی دا شنډه په زندګی کې څه تغیر کلوغه و خنشي راوړی او موږ لاره شو دا سرنګانو باندې شارې کیرو لنګ می خول لاله کوو موږ یو دا خیرات شو کړو خیرات چې ته د الله د پارکیني د څومره د وست دی هغه وکړو او شیدو نوم د پارکیني رښتیا ضد ریاکار هوو عمل مې دې قبول چکهله انسان مړ شو داغه مال داغه نه دی داغه مال داغه د وارثانو دی داغه د بچو دی دا د مشرور او نه شي مشرور څه کوي هغه کی کداه مرغ نه پخ پیدا شې دا غو پر کیسه دا پخ مرغي معصوم چي اوکه وړو کې نه بالغې دا غو می ساده دا رور می ساده دا می ساده یو سره مال لګي نو د نه بالغ اجازهت په شریعت کې نه دی موتبر او که خیرات خوول مال تقسیم کا د مړی قرضاو او خلاص کړه او د مړی وصیت ناپیس کړه چې د سُلوس نه پاتې شو اغه مال چې د نوڅه کا تقسیم کړه چې کم سُلوس یې کې نه وصیتونه نه خیدې باقی مال تقسیم کړه او وارث لخپلې څور کړه نو د نابالغه اغه جدا کړه نو تخپلې سره والا نو یې او کت چې نا زما پغې خو بیا سنداه او می غه نه کېږيي به لگوشت دوولو پلار دی نو د نبالغې اجازت نه د متبر تا په ګدارغې سولهګوللهله نو د سره چې د ستا خیرات کې. دیتا چا سوچ کرده رئی خو بس شهر نه پرسان ده اوی ما پلار پسی خیراتو کو نا دا چا مان ده اور پسی و لگو نا بالی غورونو خوین دو که آغا اوو ای چیا و زمانگی جازت ده دا اغی اجازت نده موتابر اغی ستی جداد دو دا اخپل او پسی طول و لگو او نبیا سعیدت سم نلگی اغا و لگو امام کوشری واقع علی کلیرا یو عالم د خپل دوست ملاقات ته لاړ علما داو دانه چې دمړی د ست د خیرات نه پېتاو کېو داوی غټ مولا لري اور سووې یو داوی مولای سیبو مولا دې تا نه وې چې هغه حرام هوري مولا دای چې د حرام نه ځان بچ یو عالم د خپل دوست بیمار پر سې لاړ چه لال اغا دو سه دیر بیمارو ده چه ورسه ده بز داغا کدن و وپاد شو. چه وپاد شو شپاوه بیوه بلشه و ده علم را پاس ده و کوکی ور که خلق و یره خو یو خدا دمویان نه مجیپدي و اوس د ضرورت شو نو د ډیوه مه کو کوي په کار داې چېیوه ولا ځکه خلک را ې د مړی خدمت کول غواي غوا عالم عالی موررتوي دا ډیوره چا دا د مړی وکن وکن دمره اختیار وای دی کې دا کم تیل بلې دلدار دی مړیو چې هغه ځوان دی او دو ددو خو چې هغه مړ شو نو دا هغه تیل ندي دا اوس د وارثانو تیل دی ټول وارثان دې راشي اجازه دیو نو بیا بلکې کني چې نابالغه پکې نه دی تکې نه اصل ګنا ده نو بیا دلته نه کینم زه که دا تیل کېل تاسو به اجازه تاسو دا سے خلق کو نو دمڑی مال آغا پھچلو نو ولونو بے خوڑا او ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يقينن اغا کسان صخري مال نو یتیمانا نو ظلوم سرا یتینن اچدی پھھیٹو کیور لا زرده چه دن نوشی ور گرم تا مال چه خوری خور خیٹا که ور چه سمر چه دیر وو خوڑا دمر بڑی ور ده خیٹا که بلیگی یه تیم سر ظلم مکوا ویده خیرات نمانی چې خیرات نمانی پاغده ده خود ایلانتی خممانگ تا تا ده خیرات چل خیو خپل مال خیرات کا خپل ایسا خیرات که د پردی ایسا مخیرات کواد فذالک الذی یتغلی یتیم فزدا هغه کسته چې د کی ور کوي یتیم درا ولا یخذ علا تعامل او تی زین نه کوي په تعامل د مسکین باندې دایبل اناسان نه په خپل مسکین سره امداد کوي نه بلته زئی ګورا کستا وس نه کیږي او غریب دیولی ده بلته وایا چې دلته یو کس دی او ډیر دی هغه سره امداد وکا طالب الله په دیو نه او بلته وای ورک او زمان خالق نہ بخبل تعون کی نہ بلته و می مک و تعون سره دے دا سره او دته الګه پتا یې سر زور دی نو د یتیم سره احسانو کا کته نه شګه وله بلته اسا و یتیم مسکین سره چده نو با احسانات کوی ولا یحزوا علی تعامل مسکین تی زین ور کی ځان لاو نو نور لار په تو عام د مسکین فویل للمسولین یه رجی نو داخل چی, كيه؟ كيه چی منز منزو نکی تشپدی نکی که چی منزکوانو بستا با کامیابی منز منز وایا فا ویلو للمسولین فس د دید پارا دا مزکوان کو نو منز والا لخو اللاجر ورکی یا دلتوی دادی حلاک شی چی منز منز ندینو پاقی سواب نمیلاوی اللذی نا اغا منز گزار اغا خلقی و کذب و بید دی خو منسولاتی مطلب د منزخ پلنا ناخبره دی عانیوی فی و نوی منز کی دنسان نخطائی کی گی خود دی ده موز ده مقصد ننا خبره دی ده موز ده اهمیت ننا خبره دی ابو العالیه سی بوئی لا یسولون حال مواقیتی ها پا وقتی نکی منز در آسی اخوادی فاکی چسٹی میڑا لرحال نوی کی د الله مون خسار وختي د نور خاتون مخکي او د دم مون روزانه د نور خاتون بالي روښمنه ستاده موسب ستاده هلاکت سبب شي کوی ما خوراو ګرزو راو, راو دې ګرزو مغټ مجرمي د موس دټه مو الله د مستم سره وخت مقرر کړو والا یو ت موونه روپو آ والله سووج مونس کوی خوټوی وئ ن روو صی کوئ نے سجدہ صی کئ داسې مشک کو اون شو شو یاله دغته ساډديولله اننسولله لا رج لم رجله سوبه ابنی پاسې دغ سړی دی چې کله مو کوې نو دته چېمال به الله جر را کوې لم یخشه الله تر کې او نه یریږي دغې په پرېښدو د ذااب نه نه کوی که سوواې سړی کې نه را دي او کېې کینو د عذاب یاره او سنې د کده مانځل نه خبر دی الذين هم صلاتهم ساهون الذين داغه کساندي ومیراون چې دوی ځان خې خلقو ته چې کوم شي کې نوم نکیږي هغه نکی نوم چې کېږي هغه کی ګورا عمل او خایا صرف چاته الله تا مخلوق ته مخه یې ځکه چې تد عمل بدل خدا الله نه غواړي نو مخلوق نه غواړي نو چې پک پک شګيريا کاری راځي دا, کی کی کی ریع ریع دا, غی دا نظام, نظام ساته صدقه ور کے وان تخفها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم کتاص صدق پٹا او غریب انا نو لے ورکوی نو دا غور دی تاسودہ پارا پٹا صدق بہتر دا او کسان چ اللہ دار سورلاند دی بوترین یو پکیا غرے ورجلن تصدق ب یمینه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه و یاغ سره به الله د عرش د سوره دلان دی و درې هغه انسان چې هغه په خلا صدقه ورکړو دومره په ټی ور کړا چې ګس لا سم پتاونه لګیدا چې د خل لا س خیرات کته ته جماعت کې ولاګا و جماعت کې خنوم نه کیږي مدرسہ کې ولاګا و خنوم نه کیږي د نن سبا خامخه د ګنا نو دیګونه پا خاکا خو، نوم د پارا خو نکانا، نیت که گواری کار گیگی، نیت تا دیگو را چی نیت بیسده اللذین هم یوراؤن و یمناون الماؤن منکی معمولی شیلارا، معمولی حقی خشیده، قرطبی گنه ما نگانی کریده، تقریبا دول سول نقل نکل کریده خو یو دا منه کئ ما مولي شلارې نه مان اول <سؤال> حق حق منه کئ حق باندې رد پیسې نه لګي وایې بل څوک بیان نه وایې بل څوک اوسوځي بده ولي دې دا خبره کئ الکه <القا> ولی منکه ته په عمل نه که مې کو نور مسلمانان خو به پیو کی کنه یا مانکې مامولي شیلارا دومره شو مینسان دې چیریا کارای د پارار سکے خود خوده رضا لپاره وړنه کیم نه کوي کو څوک توحید الور مې لګپکاره نو خو چيو پیره تیره کی میاش کم نه پسیږي دیو نه نه دا بیا پسیږي لوهرم چارانه ورته ربې چله نه ورکې تر ښځ او فوتالله چله نه ورکي تر دی پورې چې او په د منګ نو ویزان وررکې ځانې راړه تر دی پورې چې معمول غ غ مالګم چله نهوررکې دومره شوسان دی یم نه ماون ملې معمولی شلاره کهد وررکې نو په دی دی نه غریب کېږي خ د مقصد نه دی چې د چا سرهښکم. دخه خیال دانه ده نو په دې ټولو صورتونو کې د باطل پرستو علامه وي الله دې صفات منګه پاک او پاکو ساتی داد نه کان او خلق او نه خدمت من قادینو بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا الکاوثر سوره الکاوثر مکی سوره دی په نزول کې پینځل سم پس د سوره العادیات نازل دی ترتیب د سورتنو کی یو سلعتم نمبر بار پس دو سورت المعوننا رابط, رابط او مناسبت دمخ کے سردار دے امام سیوتی او, او کتاب لیکلے دے امام سیوتی او کتاب لیکلے دے اسرار و ترتیب سور القرآن پائی کے سناشنا ربطی لیکلے دے ویدار سورت و رات و رات داد دا مخکنی صورت دپارا یو مقابل دی دا. او دام دا آل تا دناکار سپتون و ندر سخس سپتون دم مقابل سنگا آل تا سویل سلور نخید بیدین و زکر یو بخل چې بخل دی او نه نپخپلی مسکین سره احسان که یو نبل تولی دوی منخی و چه مونز نکی بیلماز دی دریم نه کوي چې زکات نه ور کوي ریاکار دي سلورم دا چې معمولی شی نه ور کوي معمولی کی یو زکات زکات هم نه ور کوي خیرات هم نه کوي دل تداغي مقابله کې د مؤمنه خاصیت سنېو ان اعطینا کلقوسر موه در کړه دې تا ډیر لوي خیر دا خیر چې ده خلکو ته ورسوه بوخل پکې دویم، دویم، الته ویلو چې مونز نه کوي دلته وی چې فسواللی او الته ویلو چې ده عمل کوي نو دریا کارې ده پاره کوي نو دلته وی چې له رب کا مونږه در رب درزاد پاره کوي دریا کارې ده پاره بن کوي الته ویلو چې ده بالکل څه شي نه کوي نو دلته وی وان هر قرباني او اگې صورت کې داغه نه ذکر کړو اغا نخد آغی سوا سوا چده سکار کئی نو چې چده نو نمو ریاکاری نو دل توی لی رب بیک فسول لی رب بیک وان هر موز بام در رب در پارکی قربانی بام در رب در پارکی ستا با هر کار که مقصد در اللہ رزائی یا مخی صورت کی اوصابی طبیحو حو پدی کې اوصابی مم دو حار یا مخی ده دین اسلام ده دشمنان و زکر و شو نو دی صورت کې داغی ده حزیمت و سول زکر که پیر شیخ سیف رحمت الله علی با فرمائن پا دی صورت که اللہ پاکوین دو سیزون مالاو کا زب دوی نعامات پتابان لیو کم عبادت بجنی مالاو کا عبادت مالی مالاو کا زب دو احسانات پتاو کم حوزی که سربادر کم یعنی خیری کسیر بدر کام دویم دشمن بدل تبا کما inna atayna kal kautsar ya qinan mung dar kade deta ta al kautsar shairi kasir kabir ki imam razi rahmatullah le farmai al muradu minhu jami ul ni'am tol nematuna ke muradi sumre chidida kautsar ke razi ya inna atayna kal kautsar tafsir qurtubi taqriban shifardas pore aqwal خدو بگی ڈیر آسا حدید، یو، اینا آتو اینا کل کاؤ سر، مونگ در کڑے دیتا تھا کاؤ سر، چې سر چی دی نو دا نہر دی پا جنت کی، اللہ بنبیر سلام تورکے، یا دا حوز دی پا میدان محشر کې او دا حوز دی کاؤ سر پا بارا را، نبی علیہ السلام فرمائیم چی دا یو خوز دے دا دیل لوخی چی دی با دمردیری سنا لکه داسمان سطوری او داسبا چی دینو داغی پی او دا و بدا سخوگی لکه گبین نم سیوا اخلا من العاصل او بب داسې سپینی چې عاش دو بایدظم من اللهبانبان او زما امت برازی او هغې نه بو کو چا چې یو زل د غ نه سکلیکلی ټول می داې معشر کې به پتن د یو یو برازی او بپس ک خو چېیوډله را, را روان شي نو فرشت براش شي او زما د حوز نه به او ش دا او داسې ب شړي لکه د پر دی او چېڅنګ د فصل نه شړلی کېږي نو no, no. نبی علیه سلام وی زب پیجنم چی زمان امتیان بی زب و توازون کم چی داخو زمان گیری دی را پریگی دی ما تبویلشی یا محمد اینکا لا تدری ما احدسو بادک اے محمد رسول اللہ تا تا پتا نشتی چی دستان رستو پا دینکی کم ناروا کری چا چی پا دینکی ناروا کری دی. اگا با در رسول اللہ در حوزنا الله محروم ساتی دو نبی طریقی را تینگی کئی حوز کاؤ سر بدت اللہ نصیب کی <سؤال> قرآن, قرآن, قرآن تکی نا دنیا کی دادی مصداق دی قرآن نو پا خیرت کی لوی خیر اگا حوز کاؤ سرو. سرو او دنیا کی لوی قرآن خیر قرآن حوز کاؤ سرو, سرو. بودت نصیب, نصیب شی تو قرآن تنوی ناس سنت تری خوبانی دی عمل نکو نو داتا ممک و چتاتا بمیلاوی به ناوی ان اعطینا کل کوثر یقینا مون درکړې دیتا تشریک کثیر یا حوزہ کوثر پس صلی له ربکا پس مستوا د خپل رب ته پاره وان هر او قربانی کوا ذکر د سوالات د پې عبادت بدن یو کې اهم عبادتو او ذکر د نه هر د قربانای دی دا په عبادت ملیو او مالیو کې اهم عبادتونه نو مراد بداشی عبادت بدنی کوا د خپل رب د پاره او عبادت مالی کوا دا عبادتونه به خاص د رب د پاره کین ان شان اکهو ال ابتر یا چینن دشمن ثا اغبی بی خیره مون وته ان شان اکهو ال دای ولی وی کاپیرانو بویل افتر اغی چاتوی چی اغی میراتی راتی، او دا اغی سوک نئی، کاپیرانو بویل، من دا پیغمبر علی سلام چی دینو دا افتر دی، دا محمد افتر دی، زامنی نشته میرات دی، یو کس دی، اولک سب وروکی بز بیغم بشیدی، نو الله نبی له تسلی ورکي تب میراث <متحدث> نه استاد زمان نه تر قیامت اوستا امتيان استاد باندې درود وي او استاد تا وداري وکي او استاد د دشمن په زماني ډیر دي هغه به میراث دي هغه سره خیر خير نختي نهي مداري کوي ان شان ات هو الابتر یقینا دشمن سا دي هغه به ابتر سمانا من ابعذك من قومك ب مخاللهفتې کاله غ ویصبحوک چې ستا د تو نه تا سره دشمنې کئ چې اغس کا مخالفت کو نو د به خیر تر المون کاو انکلیر انکل خیریر چې د هرر خیر نه باغه باغټ شوی شو ه خیر بوت نه میلاوي تبو اید خیر نکیٹ نی ولی ویلی انکل من یولدو الیوم القیام من المؤمنین فهم اولادوکا و آقابوکا تر قیامت جس مرمو منان پیدا کیگی نو داستا روحانی بچیری او داچ دنستاشا گر استا کشران دی و ذکرو کا مرفون علی المنابری و علی لسان کلی زاک عالم و زاکرن الی آخر الزہرے اے نبی علیہ السلام استاد ذکر په هر منبر باندې کیږي دا هر عالم په جواب باندې وای دا هر زاکر په جواب باندې تر قیامت چې څکل یو سړی دا الله ذکر کوي نور په سي بستا ذکر کوي خوشیش استاد ذکر بده دنیا را نشط کويږي دومره په <سلام> تاریخ کې د اچ نوم مشهور نشو شو سومره چې محمد رسول الله الله سوال الله لهصللم په <سلام> دنیا کې مشهور کړی او دومره به یو بچ په خپل پلار غیرت نه <نا> کې سومره <سلام> چې مسلمانان په محمد رسول الله باې غیرت ک داغ مینواد د ایمان او ایمانی محبت داسې دی چې د ته یو می نوونهرس دته یو مینو نه د پلاره او د بچوي نه. خزه او د خاون مینا بې ضرور مینا بې دامي نه پخپل زیل خود د دین مینا د داد ټول نه او چاته د داد ټول نه به تر ادا او دا د نجات والا میني الله د زمنګ یو بل سر مینا او محبت د دین په نسبت پیدا د نبی علیہ السلام سره زمنګ مین او محبت د دین په نسبت باندې ده چې هغه موږ ته د الله دین را رسول ده د الله د دې را ت بیان کړی ده په تمام کائنات کې دا غنه به تر ښه نشته دا غنه هیڅ نشته کلی وې هر هغه سړی چې غته رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي نو د الله د خیر نه محرومه کیږي ځکه د نبی علیه السلام دښمن دیګا نو دا غته طریقو دشمن دی اے نشانه انکه هول ابتر یقینا دښمن سچ دین او ابي بخيره بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون سوره الکافرون مکی سو پهونظول کې کې اټاره نامبر پر پس د صورتې معغون نه نازل دی او ترتیب د صورتتونو کې یو سلنا هم پس د صورتې کو سرهمه رابر او ماسباتاد د دو صورتت د مخکې صورتت سره دا دی مخ مخکې صورت کې اصول د کامیاب و غدردر نو په دی کې بل اصلښ چې با کار به کې د دشمنانوناونه. یا مخ, يا مخ سرار کی صورت چې د دشمن ذکر او ک ان نشانه عکا هو نو پدې کې وای چې دشمن نه به بایکاټ کړي قلی ایو هل کافرون لا اعبد ما تعبدون یا مخ کې ویلو چې عبادت بدنی او مالی به خاص رب د پاره کړي نو دلته وای چې برائت هم د الله د پاره کړي سرب مونږ نه و او د شنو خیراتونه د دشمن نه به بایکاټ هم د الله د پاره کړي چې نن میله رزق له لګي چې دشمنی وبیننا وبینکم العداوۃ والبغضوا حتا تؤمنوا بالله وحده اے بی دینو چې تر څو ایمان نه راوړې تر مرګ پورې به زمنګ استادو میں دوشمنی والله قدر سرامینو کو والله قدر سر محبتو زکه منګ بغض د الله د دا تارکو منګ مین د الله د دا تارکو چې د الله خلاف کې نو څنګه د د الله د نبی خلاف مین نه پدی کې الله د دشمنانو نه او څنګه د مین سواب دي الحب فی الله متغش النفرۃ مد الله د لپاره سواب دي نبی علی سلام وی د ایمان نه من حّ للله وب غزو للله وعطو للله ومانا فقد تك للإمامان چا چې سر من د پاه د رزاد اللهله ن ن مشن ال لا لج نسبله خبرهذا د د ووج من کي للہ دې ټکی تم سوچوکا وا اب یو للہ یو چا سره بغزوکا د پاره درزاد الله وې دې مې زکه بدشي چې دې د الله نه پرمانده دې مې زکه بدشي چې مشرک دې کافر دې دې مې زکه بدشي چې دا بدعت دی دې دې مې زکه بدشي چې دې د الله نه پرمانده دل په دې بغوز باندې مل لا ابن عیاس رحمت الله الله برضا ع الله هو رجل ا هو مبغې ون ون لاح ب را تو ض الله هوله کله چې الله الله پوه انسان خو نورېقیېدوننه نشته خ د ببدتی نه نفره نه او د الله ضا پاهه و زما او مید چې تبر الله پهدي وجبانې بخه کوي امیو تدیعنا با ای کار زکر چې هغه اغاز ماده نبی دو تننتو خلافو دیو جنا جنا علماء, علماء علیکلی قاضی عیاض رحمت اللہ لے قول تلبیس ابلیس کې ابن جوزی رحمت اللہ لے نا کل کر رے من جلسا الاسواخ بے بیدعات انفح ضرو ہو صوب چی بیدتی سرکینی وی روا خو ناسوی بیا مکینا دا دا سڑی چی دینو تا بدعاتو تبلی د نزان ساتا está, está, está, está. está, está. در رنگ فزیل ابن عیاض رحمت اللہ علی وی من احب بس واخب بیدع تین احبت اللہ عمله و اخرج نور الاسلام من قلبه چاچه بید تیسر منو کلا اللہ بده دا عمل برباد کی توجه کوا دا بید تیسر بید خودی دا پار نفرت کی چاچه بید تیسر منو کلا عمل بی اللہ برباد کی او دا اسلام اغنورانیت با اللہ دا غدت نوباسی ځګه خو به کې بیا څه خوان نه چې زموږ مثال د ټماټر دی هر یو سره لګا نو ستاسو ایمان به تاسو کداغه مثال بم د ټماټر دی دیکی و سخوان خوان نئی دارانگی علماء اللی کلی ری خوزیل ابن عیاز وی گوره دمر نفرت ازار ایتا مبتدعان فی توریقین فخوز پی توریقین آخرام وی کلچی او بیده تیدر للارا کمخیل را غی نو چی وستی کی گیا غلارا پریده پا پللار لار شا, شا, شا, شا, شا مخیل مولا مرازم دمرتی نفرتو کا نو گورا بای کارد با دالا دا پارا کی علماء تلبیس ابلیس کی ابن جوزی یو عالم تیر شوی رے علامہ رحمت الله لے دیر لوی سڑے یو ځل لگیا ہو تول تطریری دیبی دیتیانو پرات کے ہو دا خبر آو تول تقریری ده بیدتیانو پراد که اوکر. نو چه کل تقریر اوکر. یو کس ورطوی رجیت خودیر لوی محدیسی. چه ده دی پزیده لو حد دستانا یو حدیث منگت ده رسول الله بیان کرده وینو سم رفن بے کرده وین. او تلک یه پلانه دا سده و پلانه دا سده تول بیدتیان دی پا مقاقز که دا ولی. آغا عالمو آغا وی غو ف با تغص شو وقالهقلمي في هل بداغ حبلي من ععب ستی سنا وي زما رد ببدیانو چې د د شپیر شو کاو د بعدت نه ته د یوي ض غارت محبوب چې دا, چ دا لري شوره فصل بالا ترتییک کوي چې داغ نه ګندونه لري كي. داینه دا چې دینو غند شيونو ختم, تی. ختم تی. او کداګیاګانی او غندونه پکې نشته په اصل تر ته نشي کولې 3 بالا ترقي کوي چې د ملک نه بدعات ختم شي سنت ترقه والا ترقي کوي چې د ملک نه بدعات او شرکيات ختم شي لګ اعمالو کا خوښه اعمالو کا ځان سړې کانو څه چلغو شي لګ اعمالو کا خدای الله رازاد افاره او کا دو پندیشه قرآن رحمت الله <سؤال> علیہ بفرمایي د بيزي یو كيلو غوغه د خينزير د یو منغه خنه بهتره ده سپيکي چې پليته د مردار زده نه پمن غوخه بيسوکي سوبو له اسه خالور نشي كيلو غوخه د بيزي تي خدو به خوري کانه نو صهي عبادت لغو کنو ثواب به ميلاو شي چې بدعاتي نو ثواب يوکي نو دا با ایکار با دا اللہ رضا دا پارا که من احب بلی اللہ و احب غزو بلی اللہ چاچی مین چا سر دا پارا دا رضا او بغوز اوکا د پاره دا رضا دا اللہ قومیت تمہ گوری او مانداریو غریبۍ تمو غوري دیتو غوري واعطى لله چالیسه شې ورکته پاره درزاد الله ومنع على الله او د چانس شې منکته پاره درزاد الله چې ارس کده الله رضا مقصد وا فقد استكمل الايمان په تحقيق سره دث ایمان مکمل کا ددنې کانو خلق سره تعلق جوړا وا دبی دینو خلق نو بقطع تعلقاتو کې قل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون هو اي چې کافرانو دلته وسمانه کې کافر ته کافر نه وای بلما نه شنن چې کافري هغه ته کافر وای چې مشرقي هغه ته مشرک وای چې بيدتين هغه ته بيدتي وای وای اي کافرانو لا اعبد ما تعبدون زي عبادت نکم دا هغه چا معبودان باطل او تعبدون چی تاسو عبادت کوئ والا انتم عابدون ما اعبده او نه تاسو عبادت کوونکې داغه چې څه ولې عبادت کوم یوازي ان د الله والا انا اعبد ما عبدتم او نه زي عبادت کوونکې ام باغ طریقہ په کومه کوئ زګ تاسو عبادت صحیح چی غیر داسې مونږه نکو زکر کهو استازو بجانو تگڑی گو نا دعا کهو خود سنتو نبار نبجمع نا دفت زان لی غوارو ورکی می غوارو خیرات کهو خود شمیو سلوی خطینا عبادت دین پا شریعت پا طریقه کهو دو بدعاتو پا طریقه نا نزا عبادت کهو انکه ما باغ طریقه چطلاسو کهو ای او نتاسو عبادت کهو انکه ما عابود باغ طریقه چزای کهو ما یعنی تاسو د سنت طریقه موا جواز اللہ نے کوئی اللہ دے حکم مطابق نہ کوئی لکم دینکم ولیدین تاسو دے پار سزا د کفر او د شکو مال زما اجر به زما دا بیان یوم نذا لا اعبد ظغس عبادت کو ما داغه باطل خدایانو تا بدوم چتا صلی عبادت کوي انت مونتا صلی عبادت کو عابدون عبادت کو انکه اس اس الله اعبد چ ز ول عبادت کو ما انا عابدن آن او نغور داتمو کوي نه ز عبادت کو انکه مپ ايندگه خدایانو عبادت تم چتا صلی ولا کوي سمدا اراده دا چې والا انتم اعبدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوئ داغي الله یندکم چې دکم زکوما تاسو اراده دا چې ټول مربدا شرک کوي نو بس زموږ تاسو نه کېږي لکم دینکم ولیدین تاسو د فار سزا دا تاسو د کفر او د شرک زماده فار بحری زماده بیان زب خپل کار کوم دا مطلب نه لري چې نه تاسو خپل ځګه کینې او خپل ځګه په یو بل بکار نه لري بیاں بسپل جاری ساته دا بدائع و تفسیر دا علامه ابن قیم سه تفسیر ده هغه وی چې دا برائت اک سند کافر نه ده نو دغه شانه دا برائت بدعتي نوم کې ده چې ستاد بدعت او پتره ته ز عبادت نه کوه زید سنت طریقې موافق کوما زما استاد نه کېږي بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح سوره النصر مدنی سوره ده په نزول کې یو سلسلورم دورم پښتو دو سوره توبه نا نازل ده او ترتیب د سورتو کې یو سلسل سم پښتو سوره الكافرون نه ربته د مخکې سره ده پا مخ کی صورت کی بائیکارت ذکر بائی شده, شده کابیرانو نا نسڑی سرده که شکشی شیطول خلق کابیر دی. کا دی او دین بائیکارتو که غیوازی بشی نو بیا بسنگ جن تیریگی اللاوی پرواهو نکی تزماد پار بائیکارت که زدر غیرتی ما زب غیبی سا امداد کوما او زب غیبی تا لپتح و کامیابی در کوما دی صورت کی بشارت دی بیل پتحا یا مخ کی صورت کی ویلو بایکاټ ذکر کا ندی صورت کې ادا وای چې دا, دا بایکاټ زکه وکا چې د دوی د دین پر کمزوري کېږي او الله او اسلام زور ورته ای جا جاء نصر الله والفتح نو چې کله دا مغلوبه کېږي نو بیا به په تاسو سره ګسر راځي مخکی ولا پرې دوا یادہ مخ کی ویلیو چہ ستاسو په طریقه دا الله عبادت نہ کوم زید الله د حکم مطابق کوم مدلته وی چې عبادت داغه کې نو فصل هم تشبیحهم داغه وایا سناون داغه وایا داود سورت بشارت دی بالفتحہ ونصرت خلاصہ د سورت په دې سورت کې درې بشارتونه او احکامات امتیاز د صورت تملارې چې په شارارتې پهکې ففت ها او په نصررات اوثرت او په ډیروالی د مسلمانانو معانو اذا جا نصر الله ی وفت هو خو کله چې را ش دا دله او غله با واه ترناسا اوې تخل په لا الله افوا جا جا چېن نهی دین دله کېډلی ډلی ډ د تو بهکې سسبې حې ر کو وستهو تکه بوره او غور به نه کې۔ کہ الله تسبیحات بوای او د الله نابابا خانه غواړي علماو لپاره چې دا سورۃ اخیری سورته چې الله نازل کړه ده 114 نمبر ده په نزول کې دا اخیری سورته راغله او دا د دې سورته نه رسول الله صلی الله علیه و لم هغه بیا دنیا نه رخصت شوه ده او وفات شوی دی په دې صورت کې الله پیغمبر علي سلام سي او نخ خي علامه خي چې تبغه وخت پهوري دنیا کې تر سوچي دین کمزورې او کله چې دین ته غلبه مي لاو او خلک ډلي ډلي دنیا د دین ترازې نو تبغه بیا دنیا نه رخصتېږي قانون دارې چې کله خوشحالي راشي انسان بیا دنیا نه ځي او بیا پیغمبر علی سلام هغه دنیا ته راغلو د دین د بیان لپاره نو بیا هغه دنیا کې سکه والی چې دین الله دنیا تور اساو او خلک دلی دلی راضی نو بیا نبی علی سلام سکه یی غکار شوې ده بیا د دنیا نذیر دا غوا جواب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین <تصفيق> شاهان فاكاري. فاكاري. فاكاري. دا سه بادشاہان فقاری داغه د مشورې کسان چې بو سوق بو هغه به د قران قاریانو او هغه قاریانو بو عالمان او خياران خلک هغه نه به مشوره غستکه به کښرو کبه مشوره دا چې قران پویږي دا پارسه پویږي او چې په قران نه پیږي او راغینه مشوره اخلي نو ایذا کانل غراب دلی لقوم سيهديهم سبیلل هالکینا کارغه چې د قوم مشور شي خدا ګنده لاره بو تفین نڅد بی دینه زړينه مشورې علی نو په تخته بی دینې مشورې درکې او مرزانه په دی پهیدا قران والو نه به مشورې غستا په قران ډېر ماهر په صحابو کې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او او داګه وجداوا عبد الله ابن عباس هغه سرهو چداد نبی له سلام د ترزویو او دا دا نبی علی سلام خادمو خدمت بانی چسا ملوی هغه په بل بلسا نمیلوی گی د با خدمت خود د نبی علی سلام یو زل زل نبی علی سلام را او دا اسماتی زتلیو نو چرا غیر نو تردہ کوا دا چار آوڑی دا ابن عباس سی بولالو وی نبی علی سلام د ځان سر راجوخ او نبی علیہ السلام ول دعا و یا الله زمہ د دې تزوی ته د خپل کتاب علم ورکړه دې د خپل قران عالم کا د نبی علیہ السلام دعا به ولین لقب له دا اغه دعا و او دا غي اثر داو چې ابن عباس ته الله د قران داسه علم ورکړو چې وډو کې وکړو خو لوی لوی خلق براتلو دا غنه به تقوس کوو Necessary. ترجمان جموپران به ورتهلی کې د قران تر جم دا نی عباس رضوي الله غما غما نو دا دا پا قرآن ډیر سپې زپ حضرت عمر رضو الله انغو به دځان سره سره ګرځو چور د نو بس لې سفلګې صاحو هغې په تی را راغو دا د مشرانو مجلسی جګې او ت پهکې دا کشرران را ولی د د پهشان خوزمن من شتهنو بس بی منګم بیا غه ولونو نور پکې شرام نه یو ډیر راځي دا عمر ورتوی دا زکا چې د ل دا ډیر ماهر ده پران کې صدا سے مسله راځي چې دا نه پکې تپوس کو ما غوي دا څه هم منګم کوې یو وي تاسو دا څه نه پويږي ابن عباس سے وای اورز ناصو نو حضرت عمر رضی الله عنه کا پوسو تا چهلګ په قران کې یو سورته سورته النصر دا سورته وی د څه مطلب نو اریا خپل رای ویله چاویل دیکې الله د نصرت زیرې ورکی چاوی د فتح زیرې ورکی چا سوي له چاوی د تسبيه او د استغفار حکم دی نو دیتوي چې هاګه تا قول یبنا عباس ابن عباسه تونده سوای حضرت ابن عباس ورته ویل نا زماره اید دینا بدل نو وایته سوې دی ورته وای وی ما چې هو اجلو رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه لهو دا د نبی له سلام اجل او نبی له سلام خدای پاک نه اخو دلوا چې تبر دنیا نذیر نو د دیتا مطلب دې چې جاء نصر الله والفتح فذالك علامه تو اجل ک ابن کثیر وایي کله چې د الله امداد راشي او کله پثه او غلبه راشي نو دابستا نه خې د دې چې تبو وپات کیږي او تبو د دنیا نزی زکه چې ته دین د پاره راغلې وي او دین عام شو دنیا کینو تسکه تب زید دنیا نه دا غواځا دا چې حدیث که راضی نبی علی سلام یو ذل دینو ده نو صحابو توی این نعبدن خویی را یو بندل, یو بندل اختیار ورکلی شو نفختار, نفختار ماین دن لار اگا غصو غورک ول چه دالل سرو صحابو ایمان دا خبرو آوری دارو پروام نو ابو بکر چه کل داو آوری دار ابو بکر سلگونی و صحابو ایمه ایرانو چې دی بډا ته عمر یې د تسلط کمزوره ده او پارا خبره جاری دی کې د جړه کم تکه ده چې الله پاک یو بندل اختیار ورک او هغه فستاره ما عند الله و هم نه شو چې کله نبی علی سلام وفات شو مون څه پته ولاګی دا جوغه بنده خو رسول الرسول الله او دل الله اختیار ور کړو چې ما سر رسول غواړی او کته دنیا کې پاته کېدل غواړی فختار ما عند الله اغه غواړا کړا اغه شته چې د الله سره چ درفسره زمان نو من په دې پوښ شو چې واغه ابو بکر چې جړل هغه پوو په دی باندې چې خبره بلاوا هغه پوښ شو چې رسول الله نور زمنګ عزیز نو صحابه وي کان اعلمنا ابو بکر زمنګ ټول الهي عالم هغه ابو بکر ابو بکر أبو پا صحابو کدر وی عالمان دا غوا چې چی نبی علیہ السلام وی امو القوم اقرأوهم لی کتاب اللہ قوم لی دی امامتی آغا سوگ ورگئی چی سوگ کتاب خل ولی نو خلق وی وی قاری دی مفتشی امام سے وی عالم ابو بکر رضی اللہ عنہ اس طرف قاری نو دی عالمو زکا چکان اعلمو نا ابو بکرون نو ابوبکر پدے فائدہ چنو رسول اللہ د دنیا نزی ندل تملاوی اذا جاء نصر الله والفتح کلہ چراشی امداد الله او فتحا نصر الله او نصر او فتحہ کی سے فرق لے علماء وہی نصر داد الله اگ امداد دے چ دشمن پر مقابلہ کے اللہ کی او دشمن سڑے زور ورشی او فتحنا مراد, مراد فتح د بلادو دا, دا, دا چې ملکونه د مسلمانانو په قبضه کې راشي کله چې راشین دا الله او غلبا فتح د ملکونو ورای تنهاسا ویني ته خلق لرا يدخلون في دين الله افواجا چې دن نکیږي په دین د الله تعالی کې ډلي ډلي فسبح بحمد ربك واستغفره چې خلق د ډلي ډلي راځي نو تبسکه ځنه چې تاکي غرور او توی چه گیده در زمان کمال لی تو با در رب حمدو سناوی فسابه بی حمد رب بی کارکا پس تصبیح وای سردسی با تونو در رب سا وستغفرهو او بخن غوارد دی اللہ نا این نهو کال توابا بخن از اک غوارد چه کار اخیر تاو رسی پتا نلگی انا خطا نو داغي بخانا د الله <سؤال> نه غواړه نبي نو غلطي نه کیدا او الله وی بخانا غواړه اشاره و دیتا چې استاد رجیب ردي سر نورو چتي استغفار د هر چا د پاره پیدا مندي هر انسان دی بخنه ډې رغواړي او د استغفار ډې رپی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نو عل سلام ویلو ما ویلو چې خلق د رب نه بخنا غواړي یقینا د الله د غفارا بخنا کون کې سمره چې ګناګار ډیرو دو آیا دویم یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ راوبلی کی باران پتہ سوشیبے شیبے دریم و یم دیتکم باموال امداد بو کی الله ستاسو ته په مالونو سلو رب و بنینو قزامونو بنظم و یجعل لکم جناتن وبگرزه الله تاسو ته رب باغونا شپغم و یجعل لکم انهارا وبگرزه تاسو ته رب نیرونا چې د چاسه څه مشکلی استغفار ډیر وایي اسکم کم فضان لازم کی زلزلہ سحر او زلزلہ ما شام استغفار وای سحر مشکل به الله ختمی زکدا ټوله په د دې صورت کې الله ذکر کړی دی وَسْتَغْفِرُهُ بِخَنَغْوَالَ دَالَّنَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا يَقِنًا دَالَّ عَلَى دَتَوَّابًا دير زرف اخلاقی دن کے خطو قبل ان کے نو صورت کی بشارت ہو چت با ایکاٹو کی زبستائی امداد کوم فتح بدر کوم غلبہ بدر کو او امداد بدر کو مان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا ابی لہب وتبت سورہ لہب مکی صورت دے نزول کې شپغم نمبر پاس د صورتفااتې نهناازین ده او ترتیب د صورتو کې یو سرسل ی او نمبر د پاس د صورت نه سرنا ربطې د ما سره دا د په مخکې صورت کې بشاره بیر نصرت سرت نو په صورت ک انې بشارت د به حاله که دشمن د ډیرم نهکار کار خو الله ډیر زورور دی الله به حاله کو ن وګوره ابولہب سنگت ابا کا ابولہب سوکو دا ابولہبا سړیو چې دا رسول الله سلام خپل ساق ترو کله کله خپل مخالف شي سړی تا ترود نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دام د دا نبی علیہ السلام مخالف وو د د خزم د نبی علیہ السلام سخت دښمن او مخالف وو هم د نبی علیہ السلام ډیر سخت دښمنانو خو الله ټول نشته نابود کړل او نبی علیہ السلام ته نقصانو نقصان نه رسې واغته به شو دابو لهاب چې وو نو علماو چې د نبی عليه السلام څخه خيره کړې وي نبی عليه السلام د خلک راغون کړل او ورته وی کړه دې عزت اوس ته وېم چې د سپانه اخوا دشمن رازي او په تاسو عمله کوي نو منه یې بیاو زمنګ سترګې د روژنه کې دې شي قوت د روغ نه وې مونږ چې څومره په تا تجربه کړې دې ته د روغ نه نو نبی علیہ السلام عزت اسد و عذاب نہ ہے روما نو دا کلمہ ہوا اے چلا الہ الله اللہ دا نتاص بکامیااب شے نو اول ورتا دا خپل تروی تب اللہ کا سایر الیوم لہذا جماعتنا و طول عمر دی تعالی ہلاکی تادیل مگر گون کو او نبی علیہ السلام باندې گزارو کہ اللہ پاک دا صورت راہولے گا ستا یوز زمانے بیت تبت وی لی او تبتر قیامت پوری تا پانے خلق لا نتن وئی تبت یدا لهب وتعب دا ابو لهب حق هغه سره و چ علماء له کلی په طارق طارق ابن عبد الله المحاربي وېد زلمجاز په ميلا کې منغو واوره منګد زلمجاز په ميلا کې ناڅاپه یو سړی مولې د نوجوانه لکو ډېر ښه انسانو اگر هغه او ګرځي روان دي مفکيو یوي یوي تابو علاه ته ودرېږي او خلکو ته بیان دي خلکو ته څخه وبرګي یا ايها الناس قولوا لا, لا اله الا الله توفلحو اي خلکو لا اله الا الله و ينطسبک میاف شی څخه څخه وبرګي ابو لهب دا نه برداشت کولا ورس تو ور پسیو روان دي تک سر سپين سایه لري او اگر لمن د کانو ډګه کړی را او داغه سړی پیولی جدا کم ته مخه روان ده او خلکو توي خلکو ته توو نم یا يا خلکو انه کذاب فلاتو صدقو د ډېر لیدو روزن دی د خبرو غره و نم نه پیغمبر علی السلام مخه روان ده تا کافر اور په زروس سره ترې ده پکانو یوليه وخت مخږي پشاو ته ګوريمنا او دے دا چھ غوی چے می مانی مانی او گاوی خال کو لا الہ الا اللہ و نو تا صبح کامیاب شے ما تا پوسو کے دا مخ سوک دے ما سپے جندل او دا سوک دے وے چارہ تووی چ دا مخ چ دے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خل کو تدا اللہ او دا رست چ دے خپل تر دے او دا ور پس لگی دل دے اوی چیوی نمانیش آغا مخالب خرو خویست پیده و نکلزانی غرکو ددخزا آغا دد ام سخت مخالب وو زوی ام سخت مخالب وو او تیبا ابنی بیل حب پدد سلام لور چی دنو آغا کویدن وو وا. وادلانو سرپ کویدن وو نو دا پلار او خمور خود دیر مخالی پود دا نو دا زویم خلاف نو یورا زیرار او نبی علیہ السلام سا مخاما خود ری دا او نبی علیہ السلام سوائی و اشتا اغلور چنی مال را کردی وابا مابانی طلاق دا سنبال ایک او بیا نبی علیہ السلام سلی تکانی و تکل دا دا وجید نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوی نبی علیہ السلام خپل رب تعالی سپورتا کړل او رب ته وی اللهم صلۃ علیہ مل الابيك اے الله د خپل له اوګانو یو لوی وقف مسلادت کا الله تباه کا نو خیریو د نبی علیہ السلام خوشوي ډیکور تراغه لار نن خو میداسه کار وک چې ډیر می د در داو وی ولی وی لور لمن ول طلاقم ورکړل او توکانه می ورته ووتکل توکانه عرب کې ډیر لکه د نم ډیر نا کارا غن له کیږي چې چا ترته ووتکل هم پښتانه ورته پروا نه لرو دیو جنا مسله دا چې تبلي ترابا نه بوتکانی نغور زيدام بيدبي نو دا ورته توکانه می ورته ووتکل او لمن ول طلاقم ورکړل ع سی خیر او پرې چلله او ممسسل لتللی من کللا لا پلار پړوخواړه خوړ چې دا چا تخیرې و ک هغه نرتتی خیال نوډیر خیالوي د د حته چېاخیرې پ لیون تا پلت لتی جااب جااب۔ نو ده اخاپلی والاو تووی، زمان دا زوی ما بوزه اغوی منگی بوزو، نوی چه بوزه دیر خیال <سؤال> و ساته این نی اخاپو علیه دعوت محمده، دتا محمد خیری کری بسوال اللہ علیه سلم، زیر ایگه ما چه اغوی تاو نرسی چه تا، چه لارل، اخاپلی والاوی د ډېر احتياد د وجنم غیر چا پیر د ځان نو خوان کې نول مینس کې منګو د شو او دیم د ټولو په مینس کې سملو چې د تاسو نقصانونه راسی وي وې د شپې زناور راغې دوخان هم راواوړې دی نور خلکو هم راواوړې دو هیڅ په دته زراغې او د ټولو خلکو د ميز نه او چت کو ماتې کو هغه شریده پیغمبر علی السلام په وله کې دی خزې د نبی علی خلاف ودا ټولو الله بیا تباتل تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ هلاک دې شې دوړ لا سنا د ابو لهب او هلاک شو ټول انه الله د اخري تبولي کړې دي هلاک شوې خبر ده ما مالو هو مَالُهُ ما كَسَبَ اس پیدا نو ور کړې د تده مال مال او نه د او بجیم بچیم ټول تابیدارو خو پیدا ور نه یا مالو هو غمال چې د د پلان نکنه او تمیراث کې پاتې و ما کسب او غمال چې کم د تجارت او ګټلې یو خلاص نکړه په مال معناځيګا په بچو معناځي دینو معنا سیاسلا ناراندا تلَهاب زردې چې نن به او ځورته چې خاوند لامبو دی ومرعتوه یا سیسلا او بس وزید نارن پور بانده و سیسلا مند دن نبشید ورته ورطا چی خاوند لنبوده ومرعتوه حمال تلحا تواب خز داغ باره انکی وخشا کلرارا دا ومرعتوه دا علموی دا اتب دی پمخ که سیسلا نارن ذات لحبیم ومرعتوه زرد چی دی با دن نشی ورطا چی خاوند لنبوده او خز بیم دن نشید مالت مال تلحطوب منصوب ده بنا, بنا برزم بر بر چه بارا اونگی وخشاکولار دومر بغزی خزه وا دا خزه چه وا دادی نمو دا ارواب بنت, بنت, حرب بنت, حرب بنت حرب او دادی کنیو دا امی جمی او داد دا ابو سفیان رضوی اللہ عنه خور وا ابو سفیان مولسا خلاف و خوبی ایمان راوڑو او دا کافی را دا دنیا نتلی وا دا ارواب بنت حرب چه دا دا آغا خذا و حمالات الخطب منسوب به بنا برزم خشا کو بارون کی و دمر بغزیوا چنور وسبیو نشو مے تا پتہ وجدا اللہ پیغمبر بمش بیت اللہ لراضی نو کملار ونے چبارا تھا پاگلار کے بے زگیر اوڑل او پای پا کے بے نبی علیہ السلام تا غور زور شیخ پھوکی دل ازغمت شیو در منشی یا حماله الحاب کواب دا کول زه کوي چې خیرسنا ډی رو خاونې د عرب سردار ځانته او خې بټول په غروو کې خشاک کول غږی وه مړ دا نه دا نه یا حمات الحتاب چغلما رووه توه ب جنګول کول چغلی بګړول د مسلمانانو من ک بیم کولو کاپیرو ته ب د مسلمانو کې کولی کول نو دا دا دا خزم چې دینو سختا مخالفه وا الله وی دا به مو سرور تد نشي في جي دها حبل مم ما سات تصدق اغي کې رسی بيد پټو د کجورو نام نام یا یاخد دنیا حالت <مت> ته <مت> اشاره وا چې غره لبطلا نو ځا نبی ورسیده مرینه تاوکړی او بیا به پکې دا غره سره لګیراولل خشای په راولل یا داوا چې الله وی په کم کمپڈی کې چې دې خشاک راولل ازغی او نبی له سلام ته ورزول دا بدل را د دې مری مو په جهنم کې بری زورندو فی جی ده حبل من مسد پړې د کجرو د پټو نه جوړ کړه او یا داوا ابن کثیر لې فل دې سره د ثرو یو هارو وی دا با خرسو او دا با دی پیغمبر پا خلاف تول لگو ما د په دشمنی که بی لگو الله دینا بدل جنجی رو جوڑو ما پڑے جوڑو ما نا جہنم پور کی بڑے پکی زوڑندو فی جی دی ها حبلم ممسد تبتی ادا ابی و تبتی صورت چراغ ابن کسیر لیکی لی دی دا بول حبل خزارالا را روانوه موټې د کانو را ډه نبی نولی سلام او حضرت تی و بکر دواړه ناست و بکر نوبیلی سلام ته یا رسول الله پهناشه دیره پلی اخزا ده چې تاسو بزټی کې نوبی ل سلام الله به زما فاازت کوي. دا خضر آلہ اللہ دا نبی علیہ السلام <سرس> نستر گیرد اولی دای نلی دی ابو بکر تگوری دا دا او نبی علیہ السلام او تا اخکاری وی امرگر دستشو اس گوری او تا, تا نه نا،, نا وی ولی وی کدل توینو دا مونتی میرا دکلی پا دی بیوشتا زخبرا شوی ما چه زمان زما زمان خاون پس یا غصت وی چه سبق را غلی دی وی را غلی دی مزم مزمت و منږ دا دغه په باه کې کلام جوړ کړی دی کړ و موزممهمن ابنا نه دینه هوقاللینا امره هو ع نام نه منږ د موضم نه انتار کړی دی او داغ د دی سره منږ دشمنې شړی دا ده او داغ د منکمن اوغ د دی نه چم دی نو منږه پرمانېته او داغ دی سره مونږ دشمنې شو شو او هوکېې نهې نه پرمانې کو مضممهې یادو مزمم من ابینا ودینه قلینا و امره عسینا او اوان در دازان سره زوتای نبی رسول الله ابوبکر تو خاندل و یا ابوبکر څنګه چا دا سترګي زمانہ لاله یوه مانیری دا جبم الله زمانہ بلخواړی ولیدا یاد د مزمم څخه رسول محمد مات دا محمد ولی نبی زکه محمد ما نه چی صفته شوی دوم را بغزیوار که دا نمی یادو منوی دا فوق داغی صفت کیدی. دا بینی یادو او مزمم بیوی. نبی علیه سلامی داولاللہ دا, دا خلپ الخواره ولی دا. دا جبه ولپ الخواره ولی لگیادی مزمم کرن. دا خزم اللہ تبا کرد او دا خاونم اللہ تبا کرد. قرطبیلی کلیری دا جنگ بدر نوش پی بات. پدې اب ابو لهب باندې یو دانار आला ادا سدا نبه وتوي داغه دانو چې متعدي او یو نبلته بلګېدا او خلک به وجل چې دا دانه پرالا نو خاغه خواږه ځمن چې د سره ډیر څلک ولاړو اغیمه لخوا له بیان شو راتلې ولي وي په منبه دا دانار شي لکه لګ وخت کې مخ کې چې خلکو ویل کرونه را نو پلار به مرګې دا او بچي کو پال نه ورتل وي مونږ ته به ولې انو دای په ول <سؤال> دا دانبه مونته ولګي نو کوټه کې بنکړې او دلر نه به ولګاتاس په غرا کرا ورځو هغه به وخوا را اخر دا و چې داغه داني نه مردار شدار چې شو. نو به زمون لچل نه ورته چې اوسه بار څنګه لاس بسنګ وروړو نو چا یو څه ځې خو پروتوورتو بانډ چیانې را وغو خل په پیسوڅو خبرې او سره وکه و دا اوه تتصااببیې پور کې بوی کوئ مېره بانینو کې زمونږ د کور نه دی او س باې په چلل نو هغې را او پړې رالو په پړو کې را او بار یو دیوالو هغې تی ن دیوالو غلیدي کوورته او د پاسې فر را وورته. پداسې د ذلت په مرګ مردار شو کاپرو اولاد تباہ او برباد شو هرڅ شو. خزه چوا دا م الله د ذلت په مرګ مرداره کړو غیر لا بتلا او لرګي بیراولل یو ځلې یو ګټه د مکا ولا چې پنه کې خدا نو هغه پړې راحت شو دی مری ته عالم پن صاحبانه لاړو دغه ګټې نه دی خو پاتې شو هغه او تاړمو بس مړې نه خپي شو مرداره شو په غر کې مرداره پرتا دنیا ته او خدا چې شا زماده نبی خلاف خړو داغه حال پلار بلار تبا زامن تبا خزر تبا زکه جداد الله د نبی په خلاف کیو شو تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ حلاک دشې دوړل لسنه د ابو لهبو حلاک شو ما أغنى عنه ماله وما كسب او دا غترو چې کله پیغمبر علی السلام نه پیژندکانه چې دا پیغمبر دی دا نبي علی السلام د پلار د مرګ نه رښتو پیدا شو لاره مړو چې نبي علی سلام پیدا کړ دا یې تی پیدا شو د دایو وینځو سوره با هغه په زیره وو و ته ویل چې را راو شو دومره خوشاله شو هغه ته ویډیر د خوشالۍ زیره درا باندې وو کړه رورمه مړو داغه پڅه پیدا شو هغه وینځه ته وی ته د وینځتوک نام آزاد کړې آزاد دی دومره او سربینه کړه او خوچوړو کې او چې کله نه وشنو ساهي بیا د دیوانه کې ده نو کا بعض خلک وايي د عيد میلاد النبی ابو لهب مناو خلک نو ابو لهب له پیدا ورکړي مطالبه هم درګي کړه خو او دا ابو لهب چې کما پیدا خلک یې ده خو د خوږ کی صدا خو بل خو اعتبار نه قرآن وی ما اغنا عنه مالو او ما کسب وینځه خداګي ماله هغه ولې څه پیدا نه دا ورکړي دا د قرآن د دې آیت نه خلاف ده خو ښه عید میلا دن نبی منگوائیو وخت وقت کوا عید مانا خوشحالی دالا دن نبی تو تیدائش <سؤال> نداسبه نه سحر ماخام ارت روزانه دا الله دے نبی په پیدایش خوشاله یا دانه چټول کال لقد لوار د سپو دی او چې کله رورې ټیمرا شونه راویخ شي ټول کال پیغام یو په بار ربي اول دا بیا بدت دی دا به د زکدې چې نبی عليه السلام دروښ کال د نبوت نوباد ژوندګي وا او دا 23 کال مخکې و ټوله درش په تچا لوا خو یو ورځ په العید مده مناو کړي ابو ابو بکر په دا تمام جهان نه ډیر مینه اغه نه ده کړي عمر نه ده کړي علي او عثمان رضی الله عنهم یو نه ده دا دین و صحابه او بکړو کنه تابعین او کنه دا بدعت دے دا دین نری اغه په روزانه خوشاله او تر واجب په کال کې او زل خوشالي کې دا حدیث حیثیت نشتا ما اغنا عنه ماله او ما کسب اس پیدا ورنه کاغه دا مال او اولاد سيسلا زر د چرن وبش نارن اورتا لا تل حب چاوند لمبوده و امرته خزب دنشی حمالاتل حت اپ چه باره انکی وخشاکو لرا فی جی دی ها پسد ده اغیه که حبلون رسی و ممسد ده بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو آخد اصل مسئلہ چې دشمن دلاللہ الله کنو اغا کم مسئلہ ده غیره نکی اغا دا مسئلہ و یا ابو لحب والی تبا شده کجددی مسئلی من کرو صورت الاخلاص مکی صورت ده پنزو کی دویشتن ده بس د سورته ناس نازل ده او ترتیب د سوراتونو کې 112 پس د سورته لهاب نازل ده رب د رمخ سرم سرمدغه ده چې مخ کې د عذاب دنیاوی او اخروی بیان وشو اوس د دې سورته کې مساله ده چې دادی ومن له د دنیا او د اخرت د ټولو عذابونو څخه خلاص شي چې هغه د مسالې د توحید د دې سورته د اثبات د توحید د الله او د دې یا زه د اغام د بیان د توحید د الله پاک بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد هو یا جما حبیبا هو شان د ده الله احد الله د یک یو دا ګوره پلی ووي دا ممسالله چې د باید نهو سره تعلو لري دا به خلکو ته باید هر داهدي دا بې هر قلل بال مسلمان د دا مخکې وروا چې هو شان دا الله هو الله د کو و هو زمینری شانې را وړی دا د تو خبره ګورې وړه نه ګی دا د ټولو خبرونه للو یا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 الله احد الله دې اكيد یو نو څنګه یو دې الله هو الصمد الله دې بهاجتا ائچا ته حاجت نه لري ځکه چې مخلوقه هغه چې یوی نو ډیر ضرورتونه نه الله غي یو دې چې هیڅ ضرورت ائچا ته نه لري لم یلد یا الله هو الصمد الله دې صمد صمد چاته وای هغه سردار چې هغه ته جوړاو پریاتي نو الله صمد دې چې څه مشکل د پېشېږي همدې یو اغنه نه غواړه اوس خلک یې الله وسمد او بیا ځینو اولاد د پاره یو درتروانی او د بیمار د پاره بل درتروانی او د تبي د پاره بل تا او د مال د پاره نوڅ الله وسمد بیا سلاموي د چېی الله ال یو د الله در شاپور ش سے مع ک الله و سو الله د دربار د حاجتوننو یو د رپدر کې غړه د مفوب په در لم یا ل را ل یا بلله معله الله سوماتمات ابو ري ررض الله عنو مع ک الله سوم سومت چاتهوي مستغنی اوان كل ه والل محاج ل كللو اهاد چې د هر چانا اغبي پرای و غارسوک محاج دا, دا یا عدا مل پی الذي لم زل واللهزاللغ زاد چې پاغه پهناو زال نه را لم لیدي او تفیر ک دام دغې تعریب دی اغ سومت صبحو دی چې ن صبحو زیګولی دي والله میه دوونه دی د چا نه زیګولی شو دی ینی بچیشته اوې مرو پلار ششته والله یا کوله هو کوفون اه حد او نشته د الله راپرابر شریخو کا دا هغه صورت ده چې د الله توحید بیان ده او دا توحید چې ده نو دا راس توعات ده دا بنیادی شی او دیو جن دا صورت دا, دا, دا, دا قران عظیم قران موجود توحید او غٹ علوم بگدریو اسماء و صفات وعد و وعید و احکام صرف اسماء و صفات نو زکہ تعادل سلسل قران او دا غ صورت چ السلام صحابی توئی حب کہیاها ادخلک الجنہ من استعدت سرا دا بہ تا جنت تدنکی مسلمان دی سر میں نو الله <سؤال> به جنت تدنه نه کی وړو کې سوراتې خود تمام باطل و فرقورات پاک بعض خلکو په چارات نه کو ته نه کې پتیستا ورا گول هو الله هو احد یو ډلا غوا چېږي وي د دې عالم څوک جوړون کې نشتا الله پاګېرت کې چې هوا یو زړه سره چې هوا زمير راغي تراځي نو الله کې رد پاګې خلقو چې غوي خوش ترې د عالم جوړون کې خواږه د هر د زمانہ نو رد پکې چې نه الله دې یو الله دې نو احد کې رد پاګې خلقو چې غوي خدایان تو یو د خیر خالق تیو د شر دے اللہ یو اللہ دے احد یو دے اللہ الصمد کے ردے پمشرکینوں چھاوی اللہ ہو یو دے خالق و مالک اور رازق آغا نو اللہ وئی اللہ الصمد اللہ الصمد دے د خدائے تو اختیارات ندی ورکری تول اختیارات نا سر دی سوکھ نا زولی ندینی ولی لم یلد کی ردے یہود و ان سوارا و ی بودویلو غزیر ابن الله <سؤال> نو ویلو المسیح ابن الله او د مکه مشرکین ویلو الملائکه بنات الله الله په طول راته لم یالید د سرا د الله به چی نشتا ولم یولد که رد د پاغه خلقو چې وی در ربنا سب بیان کا نسنګ نه سب بیان کم د خود اچانه پیدا شوی نه دینون یا علماوی دک رد د داغه شرک ششتا خو نازک سو د الله د امور پر لار قائل وی کچی پیدا نشی ولم یکل <سؤال> لہو کفوان آخاد او نشتاللہ <سؤال> <سؤال> لر برابر شریک حصو کا درد په مجوس کولو باطلو پر قورا دیوکا توحید دیز رکا نو دا توحید بانی با ترمار گر تنگ پاتی که گه و چه توحید بانی تنگی نو دا توحید مخالب با دا تزرر رسی نو زان دا موان خوزان پسشی دامی دم سورتون او پیجنا دا اغا سورتون اری دا تالا پیدا در که دا صورت سورت پزان وایا ستا بدن با اللہ مخبوز که دا ناکار نو او دا سهر او دا جادونا او دا دویم صورت پزان وایا مستا ایمان حفاظت تا ب الفلق او سوره الناس سوره الفلق سيدو مکی سوره تے کو نزول کی شلم دے پسط سوره او ترتیب دو سورتونو کی یوسدیار لا سم دے پسط سوره الاخلاص لا او سوره الناس دا مکی سوره دے کو نزول کی یوشتم دے پسط سوره او پترتیب دو سورتونو کی یوسل سوا لا سم دے پسط سوره الفلق اخری سوره بس بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قل اعوذ برب الفلق و اي زمان بي چیز فنا غواڑما پرب سبا چاغت رشفوش لے رنا سبا ترو باسی یا الله تاغ ذاتي چت دت يرون اسپین رنا گانی رباسی الله زمند زون تاریخ ختم کد بی دی نہیں اسپین رنا د دن پک وردان نہ او د سنت رنا گانی پک دن او ذوبیرب الفلق <سؤال> وایچه زپنا غواړم پربس لهونکی باندې الله تا غزا ته فالق الحبه والنوار ته چې دینو ادانه وشلی او داغینه تیغ راو باسي او ډوکه وشله داغینه شین تیغ راو باسي الله غزر غن کې او داغینه خلقو تخیر ورسيږي الله زمون فزون کې د قرانه او د سنت زرغونه اوکا الله دین په ګیرا زرغون کا شرکیات بدعات بغزنا حسد نفرتون از منزلون نختم که قل آغوز و بی رب پیل فالا خالا خواهی چیز پنا غالم پربد سبایا پربش لون کی من شر ما خلا خلا د شر د هر اغی سنا چی پیدا کری دی اللہ اللہ د طول و شرون نمان لحفاظت راکا و من شر غاسی چین ایزا او د شر در تیارینا کل چی در تیار را فورش اللہ منگ در شکو در شرنا و ساتا ز کشپکی ار دشمن هغه ټول پېرې تا نقصان رسېږي نو الله مونږ شپې ز شر نه دا تخصیص, تخصیص به عادت تعمیم نه زګدا شرو نه انکارو نو یا الله د دین رنار اعلی خلق پوه شو ناری نه پوه شو زنان نه پوه شو الله واپس د بی دیني کې رې پمنګه مरावरا چې موږ بیا خلق دوکه کيو په غلطه طریقه باندې موږ دوکه کيو دین نه ماړی وامین شر النفاسات فی العقاد او پناغوارو وای چې زه پناغوارم د شر داغه نفوس النفاسات ومقدر کی شر داغه نفسونو پکو غونکو نا پغټو کې الله سا حیرانو د شر نه وساته چې نور لار نه نو سحر او جادو کیستا خلاف چې سادا جبه نه چلیږي ستا دماغ کار نه ستا کاروبار به نه زئیږي نو ستا په کاروبار جادو کی چې دا کاروبار په ټاپه ستا په بدن باندې جادو کی چې بيماري او کرو کی الله دې حیرانو د شر نه منګو وساته د نبي نو شوه و یو کبه نبی علیہ السلام هاوار وخت بنبی علیہ السلام بیمار بیمار خپ خپه خپو پریشان وو وای ته نقصان نو رسیدل زکه د وای حفاظت الله کوي خپ بدن د نبی علیہ السلام ته نقصان وو تړله تړله وو خپه بو چې او کار وکړو نو خیال به داو چې مان نه وکړو چې به نو کړو نو وای داګی نه ما وک نو نبی علیہ السلام پریشان وو پته باندې د چدا سری ګور عالم الغیب دی یو الله نبی سلام ته خپل جادو پتا نه واس مولاره پاسي او د ټول پاکستان د خلکو جادوګانو تماليمي په پتا خپل جادو شوی پتا نو تاسو پتاو لګیري چې په د جادو شوی تعلیم الغیبی وینا ما سره پیریان دي نو پیریان کې علم الغیب اخو استانہ سیوا نا پویې دی او پغیب نه پویېږي دا چل بلی، بل کله را شو چې ز مونږ د پاره کتابو د خلکو دا خیال چې د طویزونه کومد تابونه کې معلومیلومی نوغاس یو کافی کولاو کې په تا چاسهکماللی کتاب کا تللیلو دا یاد دو سرته داسې کتابونه نشته په مدو کا کېږ مولا د پیغمبر نه ډیر لاندې دی په مرتبا کې پیغمبر ل سلامته خپل جادوو معلوونه ملی سته په ستا جادوڅ معلو خو خوبساد اغا قسمت رایش شوی پیسې د نغواړی او تیور کې تا نه دا پیسې لاړی چې په خپل سمایږي شرد لوځی کنه وې پتا چا جادو کړی جادو در باندې چا کړی نو د نبی له سلام په شان ناکاره جادو به پتا نه کوي ده صورتونو د جادو لو ټوڑ د پاره وی نو بس دا وای دا هغه اثر به ختمېږي کنه نبی علی السلام پریشان او پتہ ورتنوا وروته نو دو پرشتہ رالی لې یو پرشتہ سر ته ودرې دا یو خطه دا یو پرشتہ دې بلین ته پوسکی دا سره ودره به سوره دی نبی علی السلام به ود خو داسي چې سرګه به پټي او زړه به وی خو ان العین النائمه والقلب يقظان دا یو پرشتہ ودا ودرې نه اوري بل وی ودانې زې وایا ماغاو تاوی وی دی چا جادو کړي وی چا کړي دی وی لبید ابن عاصم کړي کمزه کې دی بیر زیاں روان دادو باندې زره کې کویو پای کې سس کېره د نبی رسول <سؤال> الله وي اختر اغست دیو د منګز سفا خونې دی پای کې د نبی رسول الله وي خط او اغسر د کجورو ګوري او زې کړه او آو آو سستنیم پکې چولې وی دا وي د نبی رسول الله خلاف جادو کړي دی ها الذيوط پانا گټه د غیلان لیک په د نور کجور پورې اوسره شریک کړه نبی عليه السلام راوي شو او دا سوراتونه د یو توو خدل چې په دې ځان د نو دلته لیکل دي چې مکیه نو سوراتونه مخک نه وو خدا پته وتنه وا چې دا د دم د قرام دي نبی رسول الله ته شو او یاد اوا چې هغه وخت کې نازل شول دیو جن امام الوسی وی چې دا ما دلیل دي وجنه نو نه نوويلی سلام چې راوی شو شو حیشي ته و چې عیشي دپه شمامال الله زما ل راویتهسته ساح و لګل چې ورشي جادوره او باسي باسي چې غیر رالل هغه کوی خواته خواته داغ کوی و جادو دا وسته بن کړي او کې غی دغې غپانې داسېويوي چې تا بهویللی کې نه چ. دا د مارانو سرونه دیونه دا پانی داسره تاو شوی وی. او دا که خووبې داسې کړې وي چې اغه مکمل لکتاب ول چې د نکریزو لاس پیپګه چاویندلی تک کس غړي وي یو له سحوتي ورکړې او یو له سایه تونل دوه دی یو یو آیت به نبی علیہ السلام وی یو یو یو ګټه په دا یا تون اخلاص شو او سحوت اخلاص شي شو د نبی علیہ السلام بدن داسې کلاو شو تا په ویل کې چې سړید کوخ په تړې ده او پره پران استه وګاوتل دا سې کلاو شو دا د جادو د ټوړ د پاره دی په دې ځان دمکا دم شتا او الچ د د احادیث سن ثابت دعا چې تر ځان زانس کلمات وی مدارک وی <تصفيق> ولی هازا جویز الاسترقاؤ بما کان من کتاب اللہ و کلام رسوله لا بما کان بالسریانیت والعبرانیت والہندی فإنه لا يحل اعتقاده والعتماد عليه۔ دام جاهز ده دا خو چې د الله د کتابه یا تو نه دا حدیث نه ثابت دواګانی ایبرانی چېب کنه هندۍ چېب کنه په بلل چېب کنه او فارابی چېب چېب نو دام په عربي د پرانو د سنت نه ثابت پي او بلل چېب باندې دا نه چې تاسو جګره چې نه په تپي کېونه په پیغامانه دا دمو نه غلط به ودانه راوادي دام د دا سحر یو قسم ده جبريل ابن ابي السلام باندې دمه چولو بسم الله الرحمن الرحيم قال والله يشفيك من كل دائم و زيتا دا الله په نوم دي دمو الله به شفاء درکې دا هر بمارنه چې تا ته تکلیف راځي دا دمه په جبريل عليه السلام چولو نو دا صورتونه د سحر د ټوړ د پاره او مين شر النفاسات في العقد د شر د نفسونو فکوهونکو نه غټو کې چاګر چار لګوټي ورکې اوسه حیرکې یا بلا معنا وامن شر النفاسات في العقد دو شر د اغې پرا پیګندو کوونکو ناپم مجلسونو کې الله مونږه باطل پرستو د دروغ او الزامونو نه وساتار چلوې دا کرامت نه مني دعا نه مني خیرات نه مني دا د پیډیا نه مني چلوې دانا او دا نه مني چلوې عذاب قبر نه مني کروي حیات النبي نه مني الله چې څو پدرس کې ناس وایي ته پتا و چې دا ټول مونږ منو خود قرآن او د سنت موافق اګه خبرې نه مونږ چره خلکو د ځان نه کې نه جوړې کړې وې الله د دروغ الزامونو نه مونږ وساته یا د شرذغه اغه کما دا اغه پخو کوونکو نه چې هغه کوتی کې د سلوو پههغې کلککو ایرادو کې اوسې چې سړی یو کلک ایراده و کې نوښې یا چې دینو ک شران غیرلهغ ایراده هغه با ل کې چې داې نه دفقات الله د هغې شر ش نه منغوساتې غوامن شر حې دا ح او د شر د حسد کوون کې نه کله چې هرار د حددو کې اللهمونږ د حاصل د ح نه مخپوس کا چی حسد چې غفټ کې ځان نقصان رسي او چې کل اخکارا ته بیا نقصان رسي نو الله منع دا غد حسد نه وساته او ډیرو علما دې خچن کې اختصار کوو تحصیل کی ابن جوزیو خیमती خبره کوي وای کل العداوه قد ترجا ازالته الا عداوه من عاداک من حسدي د ټولو دشمنو دروغه امکان شته خو دا حسد د دشمني روغه نه کوي دا چته څومره فشارې دمر په بدن د دشمن خپګیږي الله <سؤال> د حسد نه منګاو ساتي نو دې کې هغه دعاګانې چې د حفاظت د بدن لپاره وي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس د کی بیان ده د حفاظت ایمان هوا ای چیز پناغوارم په پالون کې د خلقو ناس الناس بادشاہ د خلکو باندې الہ الناس حاجت روا د خلکو باندې مین شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چې ان کی پټی دن کې نام الذی یوسوس فی صدور الناس هغه چې وسوسه شي په شنو د خلقو کې مین الجنۃ والناس چې وسوسه پیریان تم اچو انسانانو تمہہ چې یو مخلاص نه دی یا دا واسو سچا چې اول کې د پیریاوو نوم دی او د انسانانو نوم دی په دې صورت کې لفظ الناس فینز ززل راوړل د تکرار نه دی مدارک په 15 قسم خلک دی یو کې سم ما شومان مرب الناس کې ریته اشاره دویم ځوانان ملک الناس کې ریته اشاره دریم بوډاګان الہ الناس کې ریته اشاره سلورم نیکان من الجنته و الناس او پنځم ناکارا Min الجwa nas تیر سراج را جوو لیک د دلته شري یو چې من ش واساصل خ ناست او, شر او مخکې شرونه سل خاص او د عام سلور سوردي نو مخکې دله یو سی پ را او دلته نو په کارې چې مخک شونه در چې دری سی پتونونه هلته دلار را وړی دلته ش یو دی چې یو سیفتې دلار را وړی داسې او ن حکمت تهګ دا دی چې دلته مخالب چې دی نوغ ط او دا ډیر نو دریسی پتونونه دا اللہ راوڑل چه دستا ایمان تا نقصان رسی چه ایمان دی اللہ مخبوظ کی زکا دا ایمان حفاظت دیر ضروری او دیر رخم رخم رخم تسهیل کی ابن جزیلی غلی قران په دوه سوراتونو باندې خلاص کداولی دا ځکه شفاتہیںه قران شروع اغه ډیر جامعه سورته 파غي شروع شو او دا سوراتونو په باب د استعاذه کې ډیر جامعونه په دې ختمته دي ته وی حسن الابتداء او حسن الانتهاء دا دا چکله ته قران دی شروع کونه څخه اغوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلو نوس اخر کې خلاغوذو برب الفلق او خلاغوذو بر په ناسوي اوس هم د فناو غфта نو قران مینز کې الله د شیطان نه ساتلې وي په دې اخلاص کې چې د قران نه رستم تعالی د شیطان د وسوسه نه او ساتي او د انکار خلقونو د تکليف نه او ساتي او درېمدہ چې قران د الله ډیر لوی نعمت دی چې دا نه مدد الله نه سپکی نو تاسو را به ضرور خلق عداوت او دښمنی کوي نو په دې اخلاص کې چې په کې د حسد د حسد نه پناوه دا وایي چې الله د حسدګرو خلقو محفوظ کی زه شیطان ډیر جالونه دی وخت مختصر دی نن زنه شم ویلې خو یو جال شیطان داري چې شیطان نه قران ته نپري نه کوشش وکای چې شیطان دې جال نه ځانو باسي قران زکه په قران ځان فوکای ما شم نپري هغه ته یمړه لوبه والے نه او چاکری واللی نو چې نو جوان نو بیا نه و کار کور کوواړی ک به درس خ او اوګار ن ن م بړیشي نو بیا پې اس کمزوری دي او به پیڑا پړه شوي دا او ستا ج به پهې کله نو نو ماشوالی کې په یو طرته دوک کری و ځانې کې په بله طرریته دو کار کړئګړاوالی کې په بله طرته دو کارکری چېپې یا کاره ت شوکو پانتهکې نه لاستې نو دا د شیان جاال د دیجاناله زام څنګه وبا سي نن په جمال کې دا اعظم کا چې انشاء الله قرآن بس د کومه چې چا ویلې دا غي خو ویلې دا غي مپرې دی او چې چا نه دی ویلې او کلی تلاړې واری یو د قرآن الف با تا ساشه پارا شروع وتا یو زل بداسي چې خلاصږي زمنګ د مرګر راغلې رسي ک اندر لا په ابو رضمان ته لګیاو د قرآن نو ویلې خودوم ریو ک لک سړې چې هر سهار بدل تر در څهار مصبې بدل زمانہ مخبه دے راغلے انو قران سر امینہ پیدا شو الف بات اسا سی پارہ شروعہ چلیب بات اسا شروع کڑا اگے خلاصہ کڑا اگبد رحمت ہوئی چہ الحمد سی پارہ میں خلاصہ او جدا سی جاری نی عورت ب خلاس خلاص دانہ دے چھ گڈاگان نہیں شویلے بوڈے نوجوان نہ ہوے ہوے فتپ جان لازم کو نیم نیمه ٹائم قران لوار تک تا خلاص نہ کونو توان زمانہ والے خله کمونیو چې د سریته زده شي کنه دعا او کویا الله قران ته تزدکه او ټول سينه کې راشي دا چې خن زده کی مهنت خو بخا مخا کې کوشش خو بخا مخا کې نو فزان لازم کچ قران بس د کومه خپل بچی په قران ته نو د شیطان د وسوسه نه بچکو خپل نونه او بی بیان په قران ته نو چې په دې جال کې راگیر نشو دا د شیطان دی لوی جال دا چې کله نور عملونه شروع خلک نو سنت طریقه بسم الله الرحمن الرحیم الله دل برکت پګی واچی خو چې قران شروع نو اول بد ټول نو سوئ اغو ذو بالله من الشیطان الرجیم فیزا قرات القران فاستعذ بالله زکه شیطان دې کې ډېر خپکیږي چې تو قران راځي ډېر وسوسې بر تل کې چې دا ګران دی او دا نخلا سیږي او دا ګډي روګ در سي او دا دای نو تا قران ته نه پری نو اغو ذو بالله چې دا شیطان د وسوسې نه محفوظ شو قران شروع الله دې موږ ټول قران او الله دې زمونږ اصلاح اران په تعلیمات باندې ووکی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تول مناسب صفاتونه د خدای ته خاص الله د پاره وي چې پالونکې د ټول مخلوقاتو ده الرحمن الرحیم عامه ربان او خاصه ربان ده مالک یوم الدین اختیارمند ده درجه د جزا او د سزا بیا کنه عبادت کو مونږه او خاصه عبادت کو مونږه او یا کنه استعین او خاصه نه امداد غواړو مونږه اهدنا صراط المستقیم یا الله مضبوط کې مونږ پلار نه باره بار سيرات الذين فلاردار کسانو انعمت عليهم چه ته نعمت کړه ده پغه غير المغضوب چه دانه دي غتسان چه غضب کړي شوی دي عليهم پغه ولظالين انه دي گمراهان امين الله زموند ټول دا دعا قبول کي واخر دعا نه ان الحمد لله رب العالمين اسريلا د چا اولی د دا اوس د تفسییل ویم نو بیا بل لرې خبرهلاړه شي د مګری و چې د مګرو دوعا در حوم کړی دی په دی دا درس په پاکستانېدو تو پاکستان نه بهر ملکونو کې افغانستان کې بحرین کې په امریکا کې امریکا کې زمونږ یو فور د زنانا ده د من کوې دا د درحمشیر خینی یخینې ده. په ټولو داورو کې موږ سره شریک و او چې څه ضرورت راغله دو ډېر هغه دالتو نه تعاون د مشر پیکر او د یو سیو د بلشي تر دې چې بیګا پروګرام کې مالي پوره يساعدسته و داغه زنانا او چې په هغه ملکی مکمل قران هغه ورې او نورم داس ډیر مرګي رښتې چې هلته پښتانه دي نو قران ته بناستو ملیشیا دوبهي سعودي عرب قطر او په پاکستان کې چې کم لوی الاټی دی کراچۍ کوارد پېنڈي پنجاب لاهور ګجرانوالا سواد ډیر بنیر پېښور مردان دڅوابي او جنگيري ټوپې دلته هډیر شوه نو الله دې ټول لاجر ورکی او د دواګانو درخواستونه کړی دی لکه دا ټول مشکلات ختم کی بعض مرګری داسې چې هغه اغه د زمونږ درس پدې طریقا وري چې داغه په ځې کې نټ صحیح کار نه کړي نو چندن کم در سوشي اوغه داریک پلايو چلای نو اغه نه چلی کلبن شو کل کلاوش ما غیم دو دعاگانو ته خاصونه کړی اغه وې چې دا درس موږ داو لوټ کو نن نو دا به سبب بن خیال ته لګاو په ډیرو زینو کیچه غرونو لاکینو کار نه کړي نو داون داو کو کینو بیان نه باندې ما نه ځان سره سیو کی نو دا غې لکنن چې زمان ختم وشو نو دا ختم به دا غې هغه به دا ډاونلود نو سبب واغې هې ترغهونډي واغې باغه کئ الله دې غیلم پورا جوړون اور کیس دومره تکلیف برداشت کئ دومره مهنت کئ چې اول ډاټا ډاونلود کيو بیا ته ټول ناش کې ناري نو زنانا ووري پلوې لوې زینو کې مدرسو کې جاری دې الله دې بدلی بدلي ورکی بس دعا کوو ان شاء الله استاد سره ټولو مرګورو مډېره سپریه ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف کړې ده او دومره دل لري لرزینه راغلی یي روزه دا استاد څنګه هیڅ قسم کرام نه دې کړې خو چې د کوم الله د رضا لپاره تاسو راغلی یي هغه الله دې تاسو لپاره دې پوره سلی او بدلی بدلې درکې چټونو دومره ډېر راغلی دي د دعاګانو تر خاصونو لمړګری سره الله سوڅه مونډک دې هماله مره اورا کې سره چې زو ګورم خود دوم را دا که یو یو نمی آدو ما که دیشی صبح ما نخبخشی، چه چه ما سره جیب دک ده، نو لکه دا ببیازه چه یو گلتک اینده دا نمونه یاد کماد. خود دا سه دعاو کم انشاءاللہ چه تاسو طول با اللہ پاک بایی که شریکی، نو تاسو دو را به سه باو که خپل ضرورتونا او خپل حاجتونا، هغه پا خپل ضرکی، زان تا چه دینو متوجه که، او ان شاء چې دعا مون کو نو هر یو داسه زړکيو غاڼې چې دا ما ته کوي او دا, دا, دا زان لغواړم امين چې زه دعا یو مو ته پېمین دا دعا د ټولو ده نو پای کې به سوپاتینشي او قداس شي نو تقریبا چه رسل نفسه واچوټونه بارا جمع کیږي نزب بیا تدان مونې اډو مون اډات زرد دت نظر نه خدا خلک بیر شو دیو بیا خپل چراغلی منګه او نمونه د نورو خلکو یاره ده نو زما ټولو ته دعا ده الله چې چا درخواستونه را لېګی دی دا غي هم مشکلات ختم کړه او چې دا چار فزړه کې اجهتونې خو درخواستونه دې الله دا غي مشکلات او ختم کړه دو ټولو اول اول اول درود و دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا دعا و غواړي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 استغفار و رید اللانا سید الاستغفار دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی عهدکا و وعدکا مستطعتو و اعوذ بکا من شر ما صنعتو ابو لکا بنیمتکا علی وَأَبُوعُ بِزَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ اللهم جعل القرآن ربیع قلوبنا و جلاء همومنا و غمومنا اللهم اغسم لنا من خشيتك ما تقول به بیننا وبین معاسيك و تtika ما تو බغنا بهhí جنەکە و ي تو هەنو بهه نا مصبات ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارس منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْنَا اللهم زدنا وَلَا تَمُقْسْنَا وَاکرمنا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآسِرْنَا وَلَا تُعُسِرْ عَلَيْنَا وَارَزِنَا وَارَزِعَنَّا اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت برحمتك نستغيث اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اننا نسالك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاز منه نبیوك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله لا, لا كم درش من داولنا ترا خيرا قوري دا تقريباً پا شعبان شروع شغو او نن پا چیس رمزان ده چه دا قرآن عظيم تکمیل الله رب العزت پدې کې چې کوم غلطي او دارانګي سبقه لې لساني د لفظ زیاده معنا خدای زموږ نه راغلي بلا اراده په بي فکر او په بي سوچي الله داغي مغفرت مونږ ته وکړه الله داغي معافي مونږ ته وکړه الله پاري منګ منېسا او یا الله ته دې درس چې کوم اجر او ثواب دې چې دا مونږ دومره وکړه الله دا زمون کمال نو د ټولو نو دا زمان دا والدینو دا میحنت سماراو نتیجاو چی اغیی زستا دا کتاب د زدکر د پار ایستهو ما سخت او تکلیف تو لاغیی پزان پیر کرو الله دا دی پورا پورا سوابون زمان والدینو تاورا سوا خصوصا زمان والد سیب چی اغنان دا دنیا نا رخصر ده بار ختم که بدل تو اولوی ارمان بید قرآن عظیم د درسو د شیخ القرآن رحمت اللہ علی دا اغیی پ مای ناز و شاگردانو که او زما پا اولانو استازانو که زما پلارو چما د قرآن عظیم سهی سا داغی سر ترجمه کده و او پا قرآن در خب الله دا در درس تر قیامت پورې داغی د پار صدقی جاریه و گرزوارد زما والده چې دی وقت که بیمار امدارد الله پاک دا پا داغی د دا دا دا پار صدقی جاریه و گرزوارد او الله غیل صحت کامل عجل ورکرد زماږ اغه استادان چې موږ ته قران خو دلو, دلو چې کم وفات شي دي د شی ویستا شیخ سیب رحمت الله علی شاه زمين شیخ سیبراهيم الله چې دا زموږ د اوله تر اخره پورې د قران استادانو نور سمرا کابرین زموږ د شاعت شری د پنځه پیر شیخ سیب رحمت الله علی الله دا غيتول تدریس ثوابونو ورسوا او الله دا غي په صدقاتی جاریو کې کی ویل کیه الله زمن اغه شیوخ او استادان چې هغه ژونديري دا داغه د دا مهنتوم سمراوا پای کې اول او ذکر د پنځه پیر شیخ سے مدذل اله عالیری چې ما وکاله داغه سره قران ویلو الله دا داغه دا د پاره صدقې جاریه او غرزوا زمن اغه استادان چې داغه نسې سیدو قران من ویری دی الله دا داغه ټولو دا پاره صدقات جاریه او غرزوا الله زمن اغه مشران چې وفات شي ویری چې ما والد سے زما بابا، با ده پلار پلار، زما ده مور پلار، زمانیا، زمان, زمان ده پلار پپو زمان چه سمر اخپلوان رشتداران وفاد دی اللہ غیطولو ده پار ده صدقات جاریه وگرزوار او اللہ ده ده ده غیطولو پاگی جهان که پکار کا یا اللہ لا ده سمر خلق چه منگ سر پده درس کی شریف کناری نو او کزنا نو الله دلارا اطلل چته تی راضا شي خپل قیمتي چمتي کارونه هغه پرې خوديو دکانونه پرې خودي وبن کړیو الله رب العزتا خپل ځمیداری موقوف کړې وي الله زنانه او د پور کارونه په بزن سخت تیرا ولا وزن به پاره غو الله ننستا په کور کې لاس په دعا دی الله تعالی ټول لاجر ور ور الله الله دې ټول ناراضه شي يا الله تاسو د ارس ډیر دي الله دا فطر خپل پورو پورو اجرونه ورکړه د دیمینه دامو سفر ټول آباد د لرلل روزین او دې ځای کې علم پدې کمزورې دا او غریب ته لیکې پدې لارو کې څوک چې غر زیدل د قران د ذکر د فاره الله د علم نافع ورک الله د دې سعی کوشش قبول کړه دی دې والدینو د سترګو یا خوالي او غر زوا د مزيدو علوم سره د عمل نو توفيق او نصيب ته يا الله الله دا زمونږه په سره صدقات جاری وګرزوا د دې کلیو د محله د مسلمانانو د دې طلباو خدمتونه کړې دي مالی او جاني ارطاری کیسارا مین او محبت او سارا کړې الله د دې ټول کلی مسلمانان اغه له د دې ثوابونه او د دې خیر ورسوه الله چې چا هم د دې خلق سره مینا کړې دته سره مینا اوته په چا نه دا کړې الله تعالی د پاره توفیق او لور کا یا الله دا مسجد همیشه په دین باندې آباد لرا دامه الله الله می شه په دین باندې آباد لرا دا درس یوازره دی محل نه دا درې ټول کلی ز پاره او صدقه جاریه وګرزوا زما ډیر رونه چې هغه بنن په دې موقع مسافر دی بار ملکونه کې درس او ریدا سخته دینو هغه با سم مجبورونه په بلځه کې بیماران به بی هسپتالونو کې به بلځه کې به الله غيلم پورو پورو اجرونه ورک او داغي مشکلات او پریشانۍ ختمه الله په دې حاضر تکه کسانو کې پناريناو کې پزنانو کې یاچ کورونو کې کم بیماران دی عدالت کړي الله ټول له شفاء ورکا چې څومره مسلمانان بيماران دي کناري نه دی او کزنان نه دي الله چې پک کم بيمارای باندې بيماران دي الله غټول بيمارایم تا ته معلوم دي ټولو مصايب او مشکلاتم تا ته معلوم دي ډير مرګونو درث مرګرو درسا څو نه مرالي ګيلي الله که څا درخواسو نه کړی دی او کې نه دی کړي یا الله زما د ټولو د پاره دعا دا چې غټولو بیماران الله ته شفای کامل عاجله ورته الله سمره مسلمانان چې غو وفات شيری الله هغه وفات مسلمانانو تبخنا وکا ته چانند دا مدد چا پروند رې موا سمحيو وفات شيری نارینه او زنانان یا الله غټوړو مسلمانانو تبخنا وکا الله داغه جهان هیڅ تکا او الله زما د دې درسونو زما د دې مهنتونو پوره پوره ثواب الله رب العزت تاغی تا ورسوا الله چې په حاضر مجلس کې څومره مرګری راغلی دي څومره د نت په ذریعہ باندې اوري الله چې د چا سکه سم شرعي حاجات وي یا الله حاجتونه بسوک چا تویلې شي صبح نشي ویلې الله صبح په خوشحالي کې چې د سړي ضرورت خړاره شي صبح خپکیږي الله تاغ ذات چې ته دار چا د حاجاتو خبرې او ته په قادرې چې کی پورا شي الله د ټول شرعي حاجتنا د دې قران د درس په برکات د دې اجتماعي دعا په برکات الله خپل خواړو نو پوره کړه یا الله څوڅه منسرارار مینا کې او مونږ ته دعاګانو درساسې تاغیدا اعتماد دې چې د قران ویلې قران اخلاص کړي د هي شي چې د دعا قبول شي الله الله ته زموږ دعاګانې قبول کړه یا الله د ټولو مسلمه حاجتونه ختم کړه الله د دو ټولو مشکلات او پریشانۍ ختم کړه انس رضی الله عنه اي چې د قران عظیم د ختم په موقع دعا دو کبله لې په قرطبی لګیږي چې پهلوان او رشتہداران به انس د ختم په وخت جمع کړم او به راشه ز قران خلاصو ما او محمد پیغمبر سلامtau ریټلی چې د قران په ختم کې الله دعا کوي یا الله دا ټول ختم دراغلی دي دعا لراغلی دي یا الله ټول ختمونه د ایمان په طله کې الله دا ټول شره یا چې ټول یا اللہ دو دو پریشانکی ختمکا چه سمر بیماران دی اللہ بے اثر پرات دی یا اتا تا جڑاو پر یاد کئی داکٹرانے چھوٹی کی اللہ تا اغا اللہی چتا یو بلی سلام دا شفاور کردی الله اللہ تا اغا اللہی یو نسل سلام دو مئی دی خیٹی دو موسیبا تنو نخلاص کردی اللہ تا مسلمانانو مشکلات ختم کردی الله تمام ویران له شفاوت الله تمام پریشان له پریشانون اخلاص کا یا الله چا د چا دشمنی الله دا غی دشمنی پر ور ولئی بدلې الله دا چا ورانی الله دا غی ورانی ختمې کا الله دا چا ولاد نه کی یا الله نیکمل او صالح اولاد ولور کا ډیرمر ګورو دا ولاد په اړه دعاګانی غوختري سمرګری درخواستونه را لېګیو چې نور وای چې بچی بنا فرمان لري پلاران جاری زمان بچی زمان خبر تمنی اللہ بچی خود انسان تو تو رکو طوری انسان د زرندو گڑی چی بچی دا پرمان چی نه چا سڑیگی لگی یا اللہ زمان گا اولاد زمان پر منبردار قا اللہ زمان گا اولاد زمان تابدار قا یا الله زمان گا اولاد نکان subsequent اللہ زمان گا اولاد ندار قا اللہ زمن منو محبت د خپل کتاب سره پیدا کړ الله زمن په 24 ساله کتاب خادمان کا الله زمن په 24 ساله دین خادمان کا ټولو پرته الله د خپل دین خدمتوالا یا الله ډیرمره غریبي ګنا په جیلونو کې پراتري اخلاص سره دعا او کړي څوک بهر ملک په جیلونو کې دي څوک په ملک دننه کې دي تڅه خو ذې هم نه معلوم چې په کم ځای کې دي غنیم نه دا معلومه الله دا ټول مظلومان مسلمانان دا ټول ګناګار دا بي ګناه مسلمانان الله ته ته جېډونو نه را بهر کې الله ته په خير او عافیت او خوشحالي باندې یا الله خپل کورونو خپل وطنونو تراولې یا الله ته یې والدين پر ټول خوشحاله کې کشران مشرانې په خوشحاله کې یا الله ډېر مسلمانان داسري چداغي ډیر مشكلات د غریبي، فقري، مشكلات، د الله مشکلات مشكلات ختم کړي الله چې څومره مسلمانان مظلومان دي د کاپیرانو په جیلونو کې دي یا الله کاپیران په مسلط دي داغي په ملکونی هم لکړي الله غو مسلمانان د کاپیرانو له پنځو نخلاص کې د فلسطین مسلمانانو د نارو دعاو من ډیر ازان یو پلاس کې صرف دعا ده والله چې ما په زده کې سوزل راغلی دی کاش چې ما هوڅ کېده چې ما د قران درس کړی نو ما په زبان تعلم و او افسوسدارې چې نو لارستا نمند صلاح معلوماته ده نو وڅېږي دا ظلمونه وینم سترګو نو وڅېږي پریشان ایو خوصف نکیگی اللہ تا غزاتی چی تا ابابیل بانی دا براحب و جنو لخکره تبا کری اللہ خپل ابابیل پی راولے گا خپل قهر او غزب پی راولے گا تا مظلومان دا دغی سائیل و دا ظلمن و نمحفوظ که اللہ داغی پندی داغی بچی چگی ہو باسی یا اللہ داغی مظلومان داغی ظلمان ظالمانو د پنج و نخلاص که بلکی شو بچی ارتیمان شو شو خزي قنديشوي واړو واړو ما شمان ته کی شيدان شو بي گنا تاغي <متحدث> جرم سره تاغي نقصان سره الله ستاسو خور حفاظت کوي الله صدا بختل پور بيت المقدس حفاظت کوي دي پهلي ته خلقونه الله خلقونه آزاد کوي خپل ملکونه ته آزاد کوي الله د مسلمانانو د مجاهدینو چې کم د کاپرو خلاف جنگونه کوي مجاهدین دې الله ته دغه مسرته امداد و امدادو کوي الله ته دغه په همت او طاقت واچه د فلسطین د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله تعالی به مرسته امدادو کی هغه مجاهدین الله پاکه کامیاب کی د درس چې جسمه مرګی لري سره شریکو ما مخکیم ویلو ډیر مرګیری بیماری په حالت کې د معذوریا په حالت کې پابندی کړې دا او چټی نه دا کړې الله دې ټول لاجرون اور کی بیگاده مرګرو ډیر په میناو محبت د دې ملمنو خدمتونه کړې لري چې چا لی او جانی قربانیک کړي و ار سرید خپل وسنه سیوا زور کو یا الله دا غي پکورونو مالونو اولادونو کې خیر واچوا شي خدمتونو د الله سو خو کړي الله غي له بدنونو کې خیر او برکت واچوا یا الله منګه خو ډیر کمزوري الله همیشه د خپل دین خدمت زمنګوالا الله ډیر د فتنو دور دی شیطان هر چاته وسوسه اچي ممته وسوسه اچي تاسو ته وسوسه اچي دین کار ا ډیر مشکل او ګران څخه راکی الله د شیطان د جالونو او د وسوسو نه منګو ساته او الله تر مرګه پورې منځ ته خپل دین صبر او استقامت نصیب کړه الله تر مرګه منځ ته خپل دین ثابت شادم کا پدې کې لیکي د عظیم ادارا دار العلوم تعلیم القران شکما دمو محله کې دا اغا د دی بنیاډ د مرګو کې خود او خپل اتفاق او اخلاص دکه می رضینا چې شروع دا الحمدلله ترنند رضی هغه جاری دا اخلاس را دعاو کئی چې الله دا مرکز تر قیامت پوری جاری او ساری او دا اللہ اللہ زمان صدقی جاری او گرزی سمو غنور وست نشتا زمان پا جون کی دو مید عمال داری چه دا با اللہ د دا نشت سبب گرزی چې دا یو مرکزم قیم کرده ری که دیش منگ نیو او دا جاری دا با زمان صدقی جار اللہ دے داغے دا خیر نہ منگم محرومہ کی ددی کلیو د تولی دنیا دے پارے دے اللہ د کامیابی او سبب او باعث و گردش کیم علماء چ پئی کہ محنت کی دین خی اللہ دے داغے علم نو تے خیر او برکت نواچی قرون معلوم کی دے اللہ برکت واچی کمرگیری چ پئی کہ سمر مالی او جانی تعاونا کی اس دے بنا تو مدرسہ ائی کہ کار جاری دے ارادہ زمنگ دادا د بنین مدرسہ میو د بنا تو می شد دوارو ترتیب جاری وی ای کی چې چا سمرته او انہوں نے کړي دي اوس کې اندکي کړي الله دې په کورو مالونو کې ول خير او برکت واچي دا دې ول الله صدقات جاریه وګرزي او الله دې ز هر قسم نقصاناتو نه محفوظ کړي سمرہ لکان مسافر دکلي سمرہ بناته په کې علم حاصلی ای الله دې ول علم نافع ورکی او الله دې ول نورم نورم چدنو ترقي ورکی او الله دې دې ټول کې دې پاره او صدقه جاریه وګرزي یا الله منګغه په ایستم نه پویږو د دعا په چلو نه خو یا الله د کم خیر سوال چې تا نه پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم کړه لري غټو خیرونه منغله راکا د کم شر نه چې رسول الله صلی الله وسلم تنا غوښتدا الله دا غی شرونه منغله راکا یا الله زمنګا اخره خاتمه ښه استا کا او یا الله منګه ټولو ته جنۃ الفردوس نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد والیہ وصحبه اجمعین د مرګریو چې د زنانه کلارې کراوزینو غډوډيږي به اغه دی یو لږ پند انتظار او چې نارینه لکم شبیا دي راوز یو آخر رمضانه د باندې صفتی لکټه ده دې ولې ولکټه یا <laughs> ریاض <laughs> shaam kadam लेण वे सूट ते मुले सूट साईं इला के मिलाऊ शे पण عندي मिलाऊ दर्शना पर चित्रक कसान मिलावी एक बात है और की आवाज जा और कोई है लगता है आवाज है अरे क्या ये हर बार कलर वाला शोर ما خوځي کړم په دې کې مو هغه کاکاشه ارحم الرحيم ترى <تصفيق> فراشي ملا بيدو ولا Oh, now I'm just going to be I'm going to be I'm going to be I'm going to be دغه ودونه ورته واکه ورش ورش ورش ورش ورش ورش ورش ورش ورش نما دا کوم کسان چې دغه دغه شهر شوم او په تاسو سره دا ولې دې څه کوي دا چې ما نه وایي لازمي چالو پاتې دی د رئیس ما نه دا چې په کله کې د شهرزبیث ورکړل شي الله او کوم پروت نه سره کنه مې نه معلومه څه دې سره راځي دا <muchas> دغه چې د نورو په اړه خبرې وکړو بزرګور مليان شېبه د ټولو 16 کيلو قایره دی لایو ستام بارس څنګه موږ به د سینه د دې دموږ په واده کې د یوې ما شاء الله تاسو سره وې چې بشپړې پاتې مونږه دغه دغه سلام دې وکړم تاسو څنګه یاست خو دا شی څلوار نه چې په لاس ورسره باندې دا <muchem> دغه سرېکار چې سره خلک یو تل باید modela que <inaudible> no va <inaudible> uh, oh, a querer la de 30 ma sha allah ibrahima ibrahima ibrahima asha kasha kasha De cara a ا برهما دغه زه څنګه کار وکړم او ځسره او او جواد او جواد او له ورته وایو عارف وایو ای ای دی Насчёт, а прошу, пожалуйста. До вечера, Савра. Фабера. Александр, Александр. Гор. Гор. Похоже. Здравствуйте. Что там ещё? Гор. Савет. Савет. Савет директор, Сатана, Са директор. ملګر شو دغه زه اوسه د پښتو ژبې په اړه ډیر پوهه لرم سره کار د کور څخه دوم کولی دا زه غاره په کور کې په ټولېیو باندې وایو ا موږ دې غاره څخه دا به وځو په دې سره ای دمو الله تعالی په مساجدونو کې د دې په اړه څه وایي څه دې چې په دې خاطر په یوه ځای کې د دې په اړه د کیمرې په اړه د هغه د نمشي بي نمشي ټول او وسچا او چې دی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكن انت بكره وصلنا سنتي ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وكشف شاب زما شو وخت هغه بار وته دا د څنګه په لاره وومره لاره اور جو تھا کہ وہ اس پنیر کے کوس سے دلوبا سی تھا زه خپل ټاوب چې چې یې نه چې ډاونلوډ کړیا کني نه میرا آنه دا ډاونلوډ څاو او ورځ او اغه نو موه په تن له ییځه ډېرو اېسترا کولی ډېرو د پوښې په ځای نه پوښته موږ جوانه د ور Kasjani rasa basa